2017. október 18-a, szerda van, 4 perc múlott reggel, 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajárnás műsora. Egy olyan műsor, mely számtalan alcíméből az egyében azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egyben azt állítja magáról, hogy ez egy jelentés egy virtuális árbocskosárból. Szerintem azt mondja, hogy ez a rádió műsor. Ezzel szoros vagy szorostalan összefüggésben azt állítsa magáról, hogy 14 éven aluliaknak nem is felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott a magyar lakosságnak. Külföldiek számára fordítás szükségeltetik Láss Baló tegnap. Egy országban, ahol mélyen elítéljük, Ha a férfiak hatalmukkal visszaélve a nőket ki akarják vetköztetni bugyjukból Kezüket illetlen részre rakják rendezők annak érdekében, hogy a hölgyek járhassák Hamletet, Júliát, Marton Lászlótól Máté Gáborig törölve. Egy ilyen országban, hogyha egyébként egy segrészeg Indexes újságírót megvernek, Mellékesen nem volt segrészek tudtommal. Akkor egy ország tapsikol, Vagy az országnak egy bizonyos fele, Amely könnyen lehetséges, Hogy előző nap még súlyosan elítélte azt, Aki hatalmával visszaélve feleségét, Rokonát, ismerősét, ismerőstelenét, Bugyából ki akarta vetkőztetni, Jó reggelt Magyarország, Jó reggelt Magyarok! aztán akkor én biztosan tudom, Secret Man után szabadon, hogy milyen az, amikor az ember erőszakra buzdít, miközben egyáltalán nem ez volt a célja. Van az EHO TV n egy sajtóklub, ahol egy közt az alábi párbeszéd zajlott. Bencsik András. Az Index egyik újságírója most lecsapott egy, <coughs> véletőleg leleplezett egy nemzetközi fasiszta hálózatot, a Kentucky Fried Chicken nevű etetőhelyet. Szentesi Zöld László, azok a régi nácik nevetés. Amerikaiak, fehérek, protest, protestánsok, ez náci lesz. Bencsik András. bementés bementés verekedésbe bonyolódott saját állítása szerint az egyik ilyen vagy önőrrel, vagy hogy mondják, őrrel, aki vigyázott a rendre. Na most a Kentucky Fried Chicken az elég régóta létezik, és naponta átlag 3000 ember megy be egy-egy ilyen üzlethelyiségbe, és ezek közül egyiket sem vertik még agyon a biztonsági őrök, úgyhogy nyilván egy hatalmas, ez egy hatalmas leleplezés. Húd Gergely, élek a gyanúperrel, hogy esetleg egy hajnal időpontban történhetett az eset, egyébként Szabó Zérül az Index egyik legvéres szájúbb, leggátlástalabb, most tényleg akkor... <kül> Leggátlásra a paprikai van, szó, akinek a megjelenése is irritáló, a többi részletet pedig nem ismerjük még egyszer. élek a gyanúperrel, hogy esetleg egy hajnal időponttal történhetett az eset egyébként szabó Zérül az index egyik legvéresebb szájú, a paprika Jancsijáról van, szó, akinek a megjelenése is irritáló, a többi részletet pedig nem ismerjük. Szentesi zöld, László. Ha jól értem, akkor, András, ez nem valószínű, hogy legközelebb magányos hajnalán Simicska-Alyos Veszprém városában a szóval írja le a KFC rendelkezésére álló plakát helyeken, mert azért itt figyelj ezek a történetek. Én nem tudom, hogy mi történik a liberálisoknál éjfél és öt között. Ugye a magyar ember alszik ilyenkor, vagy ha már rendesen elmegy valahova, akkor uri emberként viselkedik rendszerint. De én nem tudom, bevadulnak ilyen fél-három-fél-négy körül. Bencsik András, lelki szemeimmel már látom, hogy az Index egy másik újságírója bemegy egy cipőbolba, ahol valami rettenetesen súlyos diplomáciai bonyolatba keveredik az eladókkal, és egy újabb bizonyíték lesz arra, hogy barna eső esik, és ki kell nyitni az esernyőt. A beszélgetés hallatán, Lovas István csendben bölcserül. 061 489 és 063677161. Nők, férfiak, abuzálók és abuzáltak. Figyelek, ha van mire. Been around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Hallgatnak, mint Lovas István a sajtóklubban. 061-489-0999 és 06 3677 you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change. Killed the saw and his ministers Hát körülbelül akkora verbális segítséget nyújtanak itt, mint amit Szabó Z kapott a KFC-ben. Nyilván megérdemelt a verést. Hiszen ő az index egyik legvéres szájúbb, leggátlástalabb paprika jancsia, akinek a megjelenése is irritáló. A többi részletet pedig nem ismerjük, és teljesen nyilvánvaló. Hogy a KFC biztonsági őre ezt azonnal realizálta. Nem is kellett ezt rendelni. Elég volt belépni az üzletbe. 7 óra 11-kor még egyszer felhívom szíves figyelmüket, hogyha gondolják, elmondhatják, hogy mit gondolnak a történtekről, arról és mindarról, ami a Holdudvarában történt. Erre nagyjából még 19 percük van, aztán már nem hiszem, hogy kíváncsi lennék a véleményükre. Én azt gondolom, hogy segítség azonnal kell, nem pedig percek múltan. Beleért, hogyha be akarnak szállni a verbális verekedők közé, Street Fighting Men, akkor szintén itt van a meleg vér, azt még lehet kenni. 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. hát ez a beszélgetés ez egyszerűen gyomorforgató volt. Én soha nem hall, ha látom a EHO tv de a Bencsi Kadrás, meg ez a, a többi, akiket mondott, hát a Lóvas Istváról nem beszélgetik. A Lóvas István nem szólt, úgyhogy uh, akkor most a nem szólását... De, de a hallgatás, a hallgatás, a hallgatás... De, nem nézi a sajtóklubot, akkor ez most hogyan került önelét. Most hallottam ön Jaj, tőlem. Most hallottam öntől, Hát egyszerűen felfordult a gyomrom. Úgy ott a gyomron tőle. Hát, gondolj el, legközelebb ön el fog botlani, kiesik a kezéből a mobiltelefon, és ahelyett, hogy felsegíteném, elviszem a mobiltelefont. Végül is van annak haszna, ha ön <Sessz> És nem is nagyon fog érdekelni ön egyébként szocialista szavazó, fideszes szavazó, afroamerikai. Abuzált -e bárki az elmúlt hat évtized alatt. Egy mobiltelefon jól jön. Szeretném felülni szíves figyelmüket, ha eddig nem vették volna észre, hogy nem szabó Z mellett állok ki. Itt most nem szabó Z a főszereplő. Korábban ugye azt mondtam, hogy vajon ha kiukad a kereke Kovács Lászlónak vagy Orbán Viktornak, akkor megállnak-e? És ha megállnak, akkor tovább mennek-e, abból adódóan, hogy ott Orbán Viktor vagy Kovács László van? De a mostani történés arról szól, hogy megállnak és kiszúrják a további három kerekét is. Vagy esetleg berugyelt? Vagy megállnak és azt mondják, istenem, jaj idejű, hogy kilukadt a kereke. 06148909990636771161 Nyugodtan mondják el, jól járt Szabózé. Rosszabbul is járhatott volna. A színházigazgatók pedig a szereposztó diványon hálják el azt, amit otthon nem háltak el Tegyük nagyüzemivé a vakkomontort tenyésztését. 0614890999 és 0636771161. Az elmúlt közel 5 percben egyetlen egy telefon sikerült kicsikarnom önökből, valószínűleg nincs is több hallgatóm. A, azok, azok a hangok, amelyek mondjuk legitimizálják az erőszakot, hogy rából intanak, hogy azt mondják, hogy meg lehet azt tenni, hogy szélsőségesen beszélünk újságíról, közéleti személyiségről, bárkiről, azok így egymást erősítik, és ugyanez, tehát ebben elcsökkorban tartozik az, hogy a, amit az előbb említettél, hogy, hogy az Orbán azt mondja, hogy, hogy jól tették, hogy kiálltak a véleményükért, amikor kiszpurkálták a kerekét a kapanzió tulajdonosnak, aki a végülás gyerekeket üdültötte volna. Ezek a hangok folyamatosan megjelennek és folyamatosan egy egymást, de ebben a történetben, tehát a szabózér történetben, azt gondolom, hogy az a rendkívül fontos, erőszakosságot, a médiának melyik kapja föl, hogyan foglalkozik vele, és mi az emberek véleménye róla. Mert azt gondolom, hogy annak a jelentősége, hogy a sajtóklubot nem nézi senki, és, és bárki bármit tehát azon a fórumon kommunikál, nincs lenyomata a társadalomban ne is legyen. Viszont az indexes ügyel nem csak a valózat a médián, általában ha még létezik ügyetlennek mondható média foglalkozik, a közösségi média felkapja, és az embereknek a visszacsatolása erről az ügyről egyértelműen azt, nem elfogadható. Ilyen, igen, vagy, de, vagy, vagy. igen, de ebben a történetben hol van jobb és bal oldal, Hát ugye visszamegyek a Bárszínházba Ott még közösen kiabáltuk, hogy jön a boszorkány, jön a boszorkány. Most azt mondjuk, hogy figyelj, valakit vernek, akkor először megnézzük, hogy kit vernek, és azt mondjuk, ó, hát ez a szabózé, hát ez a szabózé, ez az index egyik legvéresszájúbb, leggátlástalabb, Már a megjelenés is irritáló, verjétek tovább. Vagy azt mondjuk, hát ez itt a kolos, hát ez egy nagyon rendes fiú, milyen jó termékeket gyártanak ott, ahol gyártanak, Hát ezt aztán ne verjék tovább. Tehát egész egyszerűen a főszereplőtől, vagy ki tudja, lehet, hogy a mellékszereplő, tőle fogjuk függővé tenni, hogy az az erőszak, ami éppen zajlik, az egyébként helyén való-e Hogyha egy színésznőt meg a diványon, akkor az a kérdés, ha tehetségtelen, de csak így juthat főszerephez, hát akkor miért nem meg? Hát hogyha így juthat, csak... Szabózi, Hol van itt a jó érzés? Van olyan kolos, hogy baloldali jó érzés és jobboldali jó nincs, érzés? Nincs, nem, nem, nem, nem, nem, pont erről beszélek én is. Pont erről beszélek én is, hogy ebben a szituációban... De a Szabózi egy rendkívül megosztó személyiség. Ez azt jelenti, hogy... hogy a nem, nehogy már a megosztó személyiségeket meg lehessen venni, nem megosztó személyiségeket pedig nem. Nem, bocsánat, aki emiatt differenciál, a, az szerintem az a legalja. Tehát aki azt használja ki, hogy a szabózi munkásságát, formáját, bármi lehet így Jö, meg de, úgy van a húd értékel... vagy a Bencsiknek felesége barátnőját aznap, hogy meglátja a tévémisort, összepakol és elmegy otthonról. Ossz, jó napot! Vége! Please, doctor, I'm Barátaim, nem Szabú Z mellett állok ki, hanem az erőszak ellen. Vagy tudják, mit mondja ezt Hud Gergely, és mondja Bencsik András, és aztán üssön a szájára, és mondja azt, hogy pop, mit mondtam. Az, hogy valakik bennünk egy démon, azt megmondta Orbán Viktor is. Az hogy ez a démon kijön, van ilyen? de hogy a pukit is bent tartjuk. Ezt a démont is vissza lehet a palaszban nem? Girl, Vagy ha már pukistunk egy jó nagyot, akkor meg elnézést kérünk. Van ilyen, nem? A like a you... Mint a régi kejfejancsikban, amelyekben nem voltam teljesen normális, tartsunk szavazást az ügyben, hogy jól tették -e, hogy megverték Szabózét, és ennek örüljünk. So, so... Nem fogok ilyen szavazást rendezni, és az ellenkezőjét sem. De elvártam volna, hogy a téma megjelenítése után felhívjanak és azt mondják, hogy nem, kinemálhatjuk az Indexet, ki nem állhatjuk Szabó z de nem. Eddig voltak kettő. Az a kérdés, drága barátaim, hogy jönnek idején Kovács Ádám mellől hogy állt el a nem tudom milyen Telekom? Van-e bármilyen hirdetője az EHO televíziónak? El akarja -e az most állni arra való tekintettel, hogy nem, nem soha? George! És nem Szabó zévédelmében. És itt most nem a politikailag korrektről beszélünk. 061 099 és 06 De magyarok, véreim, proletárok áruljátok már el nekem, hogy ehhez egy reggeli műsorvezetőkkel, hogy erre felhívja a szíves figyelmeteket, és hogy a hallgatás az végül is minek a hallgatása, amikor nem hallok itt most semmi, csak a Rolling Stones-t. Könyörgöm, olyan szituáció, ahol segítségre van szükségem, ha másra nem, akkor verbálisra fiala igazad van hallgatásuk a szememben Lovas István hallgatása. Verjétek, én nézem. De ott a kupac alján lehet, hogy a magú gyereke lesz. Van. Még egyszer ajánlom magamat, és a 0614890999, valamint a hat es telefonszámot, aztán majd felfogom ürni Pataki Márkodt, én tovább nem tépem itt a számot. Jó reggelt! Jó reggel, tagányi vagyok, beteg vagyok. Az a helyzet, hogy szégyelhetik magukat az egész csapat, aki ott volt az EO tv tévében, de nem vagyok meglepve. Mindig így beszélnek, és mindig... Nem igaz, nem beszélnek mindig így. Jó reggel! a jó reggel! Én nagyon gondolkozom, hogy ez a, a tévé vezetőségétől elválasz, hogy, hogy ilyeneket mondnak, hogy, hogy, hogy nem, nem is értem, mert van ez, e, ugye itt is a jobb, vagy a jobb oldal belerügy egyet a bal oldalba. Itt, megint de nem szóval a jobb oldal... Figyeljen, én egy rohadt antipátikus pali vagyok. És ritka szar műsort készítek, de akkor most érezze a lézerfényt a homlokomon? <gül> uh, nem, nem tudom, nem tudom, de. de... Mesik, nem tudja, nagyon jól tudja, nehogy már azt mondja, hogy nem tudja. Én nem a baloldaliságot és nem a jobboldaliságot akarom kihozni önökből, hanem a jóságot, ha van. Ha nincs, hát akkor szembesülök vele. Nyuszi a fűben. De még egyszer, egy olyan álszent országban, ahol vakkomondor, és most legutóbb itt az amerikai producer kapcsán, hogy felállnak a színésznők, és ezt mondják, meg azt mondják, és közben meg ez van. شک شیلینگ و شک شهرش دیلیلو شک سین هازی گازگاتو <tak> <tak> <Yoda. tak> <tak> <tak> <tak> <tak> <tak> Én nem hallottam a műsorából, csak 10 percet, a jól értem, akkor az Eko TV ben még meg is tapsolták ezt a biztonságért gyakorlatilag? Élek a gyanúperről, hogy esetleg egy hajnal időpontban történhetett az eset egyébként Szabó Zél, az Index egyik legvéresebb szájúbb. Azt, az, azt tudom, hogy mi történt, csak hogy az Eko TV-ben mi volt. jelen pillanatban ezt mondom, azt olvasom, ami ott elhangzott. Legvéres szájú, leggátlásra paprika ajáncsiáról van szó, szóval, akinek megjelenés és irritáló a többi részletet pedig nem ismerjük. És aztán jön ugye ez a rövid szoknya, hogy hát aki rövid szoknyában megy, drága barátaim, azt előbb-utóbb megkefélhetik. Ava bement is verekedésbe bonyolódott, saját állítászás szerint nem bonyolódott verekedésbe, hiszen nem ütött. Az egyik ilyen vagyonőrrel, vagy hogy mondják ő, aki vigyázott a rendelőr, na most a kenteti az elég régóta létezik, és naponta átlag 3000 ember megy be egy-egy ilyen és ezek közül egyiket sem vették meg, agyon a biztonsági a Valójában Szabó Zé megveredte magát. Kész. Ez az igazság, és erre rájöttek a sajtóklubban. Most már csak a bizonyítékok kellenek. 061 489 Aki kiáll a megerőszakolt vagy abuzált színésznők mellett, az automatikusan kiáll a vakkomondor felesége mellett, és automatikusan kiáll Szabózi mellett, és még folytatódhat a sor. Jó reggelt! Jó uh, reggelt! Én ma reggel az interneten, ugye nagyon sok mév lett uh, ebből a és eztől, és már ezzel is csodálkoztam, hogy emberek itt tűznek ebből. Majd utána láttam ugyanúgy a Facebook-on a Wintermanta polgármester hogy Igen. ez is olyan fura. Te hát nem fura, a holnap ez biztos, hogy biztos szóba fog kerülni. Hát ha azt mondom, hogy nem szerencsés, akkor nagyon enyhén fogalmaztam. És igazából, ugye én ezt egy hírbe olvastam és utána felmentem a Wintermantel Facebook kíváncsi kirácsoltam, hogy esetleg előtte volt egy sajnálkozó dolog, és utána esetleg egy ilyen rossz fejtézés, de a sajnálkozást én nem találtam, ami mondjuk ennyiben ezt a dolog. Hát ha akarnám a történetet, ami nem áll szándékomban, van, akkor azt mondanám, hogy van jobb oldal és baloldali humor, de nincs jobb oldal és baloldali humor. Ez ügyben rosszul cselekedett, de ezt majd holnap megbeszélem vele. Beleért vagy ő, mit gondol erről? És amit mondott, az nagyon fontos. Az ember ifjanti hevében bármit megcselekedhet, vagy legalábbis sok mindent. Aztán lehiggad, és azt írja, egy elnézést. Túlmentem azon a határon, amit nem mások, hanem magam szabok magamnak. Felhívom szüles figyelmüket, önöknek nem nekem kell megfelelniük, önöknek saját maguknak kell megfelelniük. Én a tévedés... Közepes kockázatával azt állítom, hogy a sajtóklub hozzátartozói, ha nem tesznek szemrehányást a sajtóklubban szereplőknek ezen megnyilvánulások kapcsán, akkor legközelebb, hogyha a hozzátartozójuk nem ér rá, akár ők is elmehetnének közszereplőnek és újságírónak látszó személyeknek az EHO klub <Sessz> Szeretném felhívni sűves figyelmüket, hogy a tévedés minimális kockázatával ilyenek voltunk a Facebook előtt is. A Facebook egyszerűen csak egy tükör. Kicsit torz, de nem a Facebooktól lettünk ilyenek. Öt percük van arra, hogy megnyilvánuljanak, aztán felhívom Pataki tört. 06 és 06 ha megindultak a telefonok, szeretném felinni szíves figyelmüket, hogy korábban volt olyan, hogy a betelefonálások gyakoriságától tettem függővé, akár 7 óra 27 perckor is, hogy maradok-e vagy sem, és szívem szerint fognám magam és szedném a sátorfámat, ami persze nem büntetés. De van olyan, amikor az ember a távol létével tüntet. Különösen, hogyha a jelenlétében elmondta azt, amit gondol, és egyelőre nem látom azt, hogy bárman is módosítanom, vagy korrigálnom kéne. 250 másodperc áll a rendelkezésükre, hogy... és itt három pont van, 061 489 0999 030 Jó reggelt! Jó kívánok! Hát nem nagyon tudok bőven hozzátűzni más, mint azt, hogy nem, nem, nem. Nem a, az elhangzottakra ilyen nincs. Elfogadhatatlan, tarthatatlan, megengedhetetlen, és ugyanígy nem magára az alapeseményre ilyen nincs elfogadhatatlan és megengedhetetlen. És akkor még itt filozolfálhatnák arról, hogy ki tehet arról, hogy ilyen lesz a magyar társadalom. Nem lett ilyen a, a magyar társadalom, ilyen lett. Jó reggelt, Jó reggelt! Jól tette, hogy be Köszönöm szépen, ebből megelőzzük a, a, a, a holnapot. Mit gondol arról, ami itt ma elhangzott az ügyben, ami az önbejegyzését illeti? Most ugye fejből beszélek, ott talán egy viccet fejidézve, hogy mi a különbség, a, nem tudom, mi között, és abban az volt benne, hogy a, a KFC az kiraki az indexet. Igen. Én, én megmondom őszintén, eléggé meg voltam döbbenve a reakciókon, bár egyébként a, hogy mondjam, a statisztikából nem szabad következtetéseket levonni, csak maximum bizonyos gazdasági vagy egyéb társadalmi esetekben. Azért, ha megnézzük az ott észrevételt tevő vagy emoji jelekkel, hogy mondjam, reagáló embereknek a 99%-a értette, hogy ez nem az erőszak támogatásáról, hanem egy nem is általam, mert látszik, hogy idézőjelben van, hanem én ezt a, az interneten láttam, az adott helyzetet kifigurázó és nem az erőszakot támogató szóvicről van szó. Tehát a szóvic pontosan úgy szól, hogy mi a különbség a KFC és a BMW-s között, és a válasz, a KFC kiteszi az indexet. Kicsi ível, nyilván a helyzetnek a az abszurditását kifigurázva, mint ahogy minden egyes szóvice erről szól, és egyébként az betelefonáló úr nem olvasott figyelmesen, mert egyébként én beleálltam, vállaltam ezt, amit kiraktam. Ott volt, hogy mit gondolok az erőszakról, oda van írva, hogy az erőszak minden formáját elítélem, nem tartom megoldásnak az erőszakot, bárki bármit csinál, akárhogy provokál, akárhogy viselkedik az erőszak, nem megoldás, ott van, elolvashatta volna, és szerintem e azok az emberek, akik most... Ja, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Sajnos bizonyítani nem tudom, maximum, maximum embereknek a tanulvallomásával. A hvg.hu a tegnap folyamán ezt a viccet, amit én is idéztem, kirakta abba a mémgyűjteménybe, amelyikbe egyébként összegyűjtötte a kfc esetekkel esettel kapcsolatban készült rosszabb vagy jobb a viccet, ez mint a művészet kategória nehéz Objektíven értékelni. Majd utána, amikor látták, hogy én kiraktam ezt, és azt gondolták, hogy ebből lehet egy jót belém rúgni, vagy bárkibe belerugni, akkor megírták a cikket, és ebből a mémgyűjteményből levették ezt a vissza. Ha, ez Tehát... ha ez így van, akkor ez nagyon nincs hogy Egy dolgot szeretnék önnek mondani a tévedés minimális kockázatával, és holnap talán még erről bővebben beszélgethetünk, bár szerintem az, hogy betelefonált azzal, megcselekedte többé-kevésbé azt, amit megkövetel a haza. Az a helyzet, hogy vannak olyan szituációk ahol egy ilyen viccet is megtart az ember, vagy utána rájön arra, hogy az akarva-akaratlan olaj lehet a tűzre. Igen, ha, csak én ha... hogy emlé... Bo bocsánat, tehát én értem, meg figyeltem, tehát az önálláspontját vagy a betelefonálok álláspontját én értem, a maximum vitaképes megtartom. Csak én nem hallottam a műsort, meg nem hallottam ezeket a betelefonálokat akkor, amikor mondjuk, és nem gondolom magamat, sem minőségben, sem nagyságban, sem ismertségben mondjuk egy Charlie Hebdohoz, de amikor zsidókkal, a keresztényekkel, a terrorizmussal, meghalt kisgyerekkel is viccelnek, mert azt gondolják, hogy egyébként a véleményszabadságba és a vízbe minden belefér, akkor valóban én is Álszentnek tartom, hogy ilyenkor ez egy ilyen poén, ami egyébként.. Szerintem, és mondom, ez is képes, baromira nem az erőszak támogatásáról szól, ezt a viccet nem lehetett volna megalkotni, ezt is odaírtam a hozzászólások között, ha mondjuk a Pesti bulvárnak a, az újságíróját rakják ki és verik meg, én akkor is elítélem az erőszakot, mintha az Indexét vagy a civil rádióriporterét verik meg de ezt a viccet nem lehetett volna megalkotni, hogyha nincsen sztereotípia a BMW-sekről. Nem gondolom azt, hogy minden bmw sofőr bunkó. és érdekes módon egyetlen egy BMW sem háborodott fel ezen a viccen. Most azok háborodtak föl, akik azt gondolják, hogy ez a vicc az erőszak támogatására. Ez a vicc nem működött volna, hogy a KFC kirakja a Pesti Búvárt. Tehát ez Úgy működik, hogy van egy eszköz, egy autón egy eszköz, amit a Kressz szerint használni kell. Egy viccet magyarázni az nagyon-nagyon Két dolog. Van egy, van egy egészen zseniális, amit az elmúlt időben használtak többször is, van ez az érzékenyítés. Amit a, én egy dolgot emelnék ki, a többi nem nagyon érdekel, a BMW-sek, meg a KFC-sek, az indexesek, erre és szarok, e, amit ön mondott a, a sajtószabadságról, e, vagy a vélemény szabadságról, sokkal fontosabb, e, hogy ha megnézi, majd a nézet filmet, e, ott van egy múzeumnak egy egészen impertinens e, videója, amivel felhívja a kiállításra a figyelmet, és amitől elhatárolódik a múzeum, mert közfelháborodás van, és az egyik újságíró, aki ott van a sajtótájékoztatón, az miközben nem áll ki a videó mellett azt mondja, hogy önmagában van az a magyarázkodás, amit itt a főkurátor, aki lemondott mutat, az nem más, mint a vélemény szabadságnak a megtiprása, hiszen egyébként azt is szabadott, egyébként arról van szó, hogy egy kisgyereket hogyan robbantanak fel, és ez szövörnyezetben van helyezve, de hát egy kisgyerek felrobbantását nem lehet szövekörnyezetbe helyezni. Nagyon pontosan, tűpontosan fogalmazott, amit a vélemény véleményszabadsággal kapcsolatban mondott, de egyetlen dologra nincs tekintettel, és ez csak is kizárólag e, a tévedés. E, maximális kockázatával mondom. Egy olyan országban, ahol egyébként a véleményszabadság néhányszor valakit megillet, néhányszor mást megillet, de egyszerre mindenkit az elmúlt időben nem illetett meg, ott mindig van egy olyan érzékenyített közeg, amely ha az övét vagy a hozzák közelebb állót bántják, akkor így reagál. Higgy el, hogyha eljönne az az ország, ahol egyébként az érzékenyítés olyan maximálisan, vagy olyan minimálisan működik, de akkor már jobb ö, ö, ö, a, azt mondom, hogy ha maximálisan, hogy egyébként a humort értik és átveszik azt, amit ön mond, mert az minden csoportra és mindenkire értendő abban a pillanatban lesz olyan, aki megfogja szívni a fogát, de nem lesznek olyan felháborodott hangok, mint most. Amikor ez az érzékenyítés bizonyos csoportokat megillet, vagy nem illet, meg másokat pedig nem, akkor lesz ilyen felhorkanás, és erre nehéz lesz mit mondani független attól, hogy korábban egy ilyen speech nem gondoltam át, és ezt fejből mondtam. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Én azt, azt, azt hiszem, hogy értem. Csak hogy, csak, hogy ö, ö, miért nem vagyunk felháborodva a szők, ha, innentől kezdve nem lehet szőkenős viccet mondani, mert akkor azzal megbántjuk a szőkenőket, és általános nem lehet rendőr viccet mondani. Legyen zsanos vicc csak, meg mórickás, mert azok kitalált személyek. Tehát én egész egyszerűen én nem szeretnék olyan országban élni, ahol nem lehet viccelni, ahol a humort nem tudjuk a humor szintjén kezelni, amikor egy ilyen Szerintem szerintem még egyszer mondom, nem én találtam ki, de zseniális szóviccel, azt mondják, hogy ezzel az erőszak pártjánál valaki az már olyan fajta kifordítása a dolgoknak, hogy. venni hogy... egy 30 évvel ezelőtti hahotát, hogy milyen viccek voltak belőle, és ne, ne, ne, ne, a ne, ne, ne, az Nem menjünk a és kerek három percünk lesz, mert nekem Pataki Márton kell felhívnom, azt értse meg, hogy szövegkörnyezetében kell látni. E, ugye azt szokták mondani, hogy a zsidók mondhatnak egy zsidó viccet, másra pedig nem mondhatnak. Én ehhez nem tudok jó. tehát hogy mondjam, a jó érzés, hogy az ember mit diktál, ha már ezt verbalizálja, akkor már kilépett valamin, hiszen az evidens reakciója az, hogy akasztott ember házában kötéről nem beszél, független attól, hogy ez a mondás ebben a formában létezik-e vagy sem, de ha nem létezik, akkor is értem az üzenetét de hát, de bocsánat, minden, minden olyan vicc, ami, ami, na, ami napra kész, az a napi aktualitásokat. Hát most menjünk föl a troll focira, és nézzük meg, hogy Ben Storka kapcsolatban hány darab mén van, hány darab áthallásos, hány darab adott esetben bántó, vagy, vagy hát Rendben mindig a van. napi aktualitás okay. adja. oké, én a magam hát... részéről értem, és holnap még két mondatot váltunk, de legyen most valaki olyan bátor, aki egyébként korábban akár az, aki betelefonált, hogy mindaz, amit most elmondott Wintermante Zsolt, nem polgármesteri minőségében, hanem ugyanolyan betelefonál, amit önök, akarnak-e neki bármit mondani vagy kérdezni tőle, természetesen a szalonképesség határain belül. Az egyik telefonon van ő, hogy melyiken halvány közöm Nincs 06148909. A városi vonaláson vagyok. Akkor azonban akkor a egy szabad. Senki? Még várok fél percet. Jó reggelt, hallják egymást. Igen, azt mondom, hogy, hogy én is nagyon sok vicces mévet láttam a, az ügyel kapcsolatban, és mondjuk azt mondom, hogy a nagyobb százalékban a, a vicc azon nevet, hogy, hogy a KFC, illetve a biztonsági mennyire futja ostoba kezelhetetlen vállalhatatlan módszert választott, és nagyon kevés nincs nevet azon, hogy az indexet kidobták, hogy miért olyan német választottani pont azon nevet, hogy az indexet kidobták. Hát az a baj, hogy látja, és örülök, hogy betelefonált, mert az a én viccemben nem az van, hogy kidobták az indexet, hanem kirakták az indexet mint ahogy minden autós, amikor az index használatáról beszél, akkor kirakom jobbra az indexet. Tehát az nem az a kidobás a lényeg, lényeg, hanem az, hogy egy indexről egy autó tartozik, és ezért BMW-s, akivel kapcsolatban szintén sztereotípják vannak, és nem, nem tíme, egyetlen egy BMW-s betelefonáló a nem volt, vagy hozzáíró nem volt, aki megsértődött volna ezen, mert tudjuk, hogy volt régen a zöldséges merci, van a BMW-sztereotípja, van a ezermillió millió ilyen dolog van, amit napi szinten használunk, és ez egy szójáték. Hát a, ma, a le, legyen... arra való, hogy kezeljük valahogy ezt a szituációt, hogy ezt a sárcot onnan kidobták. Vannak mérnek, amik arról szólnak, hogy hogy vállalhatatlan elképesztő meg nevetséges az, ahogy KFC, illetve a, a KFC üzletvezető, illetve a biztonság reagált, és nagyon kevés mém nevet azzal, hogy a gyerek repült. Igen, az de az hogyha megnézi, az ha megnézi az oldalamat, van kint egy másik mém is, tök érdekes, hogy arra nem jöttek ilyen. Az pontosan arról szól, hogy van egy ilyen szét robbantott, szétdult KFC épület, és az van odaírva, hogy Csák Nuris elkérte a panaszkönyvet. Tehát ez is ott van benne, és ismerjük, és ez is csak azért működik, mert a Chaknorisról van már százezer olyan vicc, hogy ő hogyan ö, ö, győzött le mindenkit. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a poén sem működne, ha nem lenne alatta olyan sztereotípia, vagy egy olyan korábban ismert valami a vicc, és azt is kiraktam, mert már gondoltam, hogy akkor azért legyen már, a Wikipédiának érdemes elolvasni a szócikét a viccel kapcsolatban. Az vicc az mindig egy csattanó, egy nem várt fordulat, a korábbi felhasználva, vagy kiforgatva működik, tehát nem is értem, tehát mondom, innentől kezdve szerintem, ha önnek igaza van, akkor egyetlen egy szőkenős viccet, soha többet az életben nem mondjunk el, mert akkor azzal ha egyetlen egy szőke hölgynek a, az önérzetét is bántottuk, vagy sértettük, akkor nem, nem tettük helyesen. Tehát én, én, én, én, én még ezt nem a nem mondom, nem szeretnék olyan világban visszat élni, visszat visszat ahol nem lehet viccelni. A, az én véleményemről is kíváncsi, én nem hallottam még olyan szőkenős viccet, ami a velük kapcsolatos erőszakról nevetne. De a szőkenős viccek nem is az erőszakról szólnak, hanem arról a szereotípjáról. Igen. Arról a szero de... szól, hogy egyébként azt mondják, Igen. hogy a nem eb, eb, az ebben van, de, de egyébként de, a szőkelők nem buták. Én ezt értem, de az erőszakról beszél, hogy a szőkenő és viccek nem tartalmaznak a Ezen érdemes elgondolkodni. Igen, de az erőszakot tartalmazó viccet, vagy az indexet használó viccek meg azt tartalmaznak. Tehát azért mondom, hogy vissza mindenféle most felejtsük az, el az, az egészet. Székei... Jó, de felejtsük el az egészet, azt értse hogy ez egy olyan szövegkörnyezetbe került. Tétezzük, hogy tegnap még nem, ha látta volna a belső levelezést, amit én látom, mert egy zárt ö, csoportnak vagyok a tagja, csak annak az információt nem lehet kivinni, a hangulata persze másodpercek alatt kimegy. Ahol aztán már az EHO TV-ben így beszélnek, ott már 24 óra alatt átértelmeződik az, amit ön ír, és sajnos a szőke viccből nem szőkenő vicc lesz. De bocsánat, bocsánat, bocsánat egy szó vicc hogyan jön egy televíziós műsorban egy adott szituációra megmondom, meg, meg, megmondom egészen pontosan önnek, hogy az az érzékenység ami önben van, az nem egy viccel van összefüggésben, azt valami megszólítja és azt mondja igen, vagy azt mondja hogy nem. Ez az érzékenység a verbalitás szintjén nem működik úgy, mint ahogy működik az érzékenység szintjén ha, ha az ember tudna pontosan fogalmazni, akkor nem sírna és nem nevetne. A sírás és a nevetés olyat tartalmaz, amit mondatokkal elmondani nem lehet. Azt értsem meg, hogy én az ön jó szándékát egy tízes skálán tízesre feltételezem. Ezzel együtt voltak emberek, akik ebből mást vontak le. Ön nem vitathatja el tőlük ezt a jogot, legfeljebb azt mondja, hogy félreértették, de ez a maximum. Én senkinek a jogát nem vitottam el, sőt, hát végig kell olvasni a. Én ezt elég, értem, elég, csak azt mondom, hogy ha. Már komment volt, és én elég aktívan részt vettem ebben. Tehát én meg, ez, ez, de érdemes ez, ez ez ezen. Nem el, érdemes ezen elgondolkodni. Amből, Igen, nem, én... nem mondom, hogy milyen következtetés kell levonni, csak azt mondom, hogy érdemes ezen elgondolkodni. Igen, de akkor hagy mondjam el én is, hogy, hogy azokat, amit amiket most én mondtam el, meg azt, hogy hogyan lehet és hogyan kellene a vicceket a helyén kezelni, mindenki És hogy mennyire vagyunk álszentek, vagy álszentek azok, akik most azt a véleményt mint meg, mint ön vagy a betelefonáló úr, hogy egyébként akkor miért van az, hogy most egy ilyen ügyet kiragad, és egyébként most bocsánat, és azt is kiírtam, hogy, hogy ha holnap bődöcsöt fogok megosztani, akkor ugyanúgy sajnos most már, mert a, mert a, mert a politikai humor az pedig mindig ellenzéki, akkor lesznek akik azon háborodnak föl, és akik tegnap, hogy mondjam, rosszalásukat fejezték ki, azok meg tapsikolnak, mert ilyen tekintetben valóban át van politizálva minden, és mindent abból az oldalból közelítünk meg, ha ez ha történt volna, és készül rá egy hasonló jó szóvit, amire én most nem találtam példát, meg nem tudtam jót kitalálni, mert, és azt tettem volna ki, akkor azok az emberek, akik most föl vannak háborodva, meg, megkockáztatom, hogy 90%-uk nem fejezte volna ki a rossz hallását, mert egyébként a Pesti srácok újságírójával kapcsolatban még nem gondolja magát ilyen érzőket. Jó, én nem meg. akarom önt meggyőzni. Holnap még egy menetet talán megér, mind a ketten alszunk egyet. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon jót tettem. Önnek is. Elnézést kérek. Egy rádió műsor, hogyha elindít valamit, akkor a lavinának ugyan mondhatom azt, hogy álljon meg, de a lavina általában elszokta szokta sodorni, és vannak olyan lavinák, amelyeket az ember, ha nem is szívesen fogad, de mintán én kértem a hallgatókat, hogy az atyai pofont kapott index újságírója kapcsán nyilvánuljanak meg. Arra kérem önöket, hogy már ne telefonáljanak, mert már nincsen arra mód, hogy önökkel beszélgessek, Ez vitte el az időt, elnézést kérek. Háhó, ezt önnek mondom. Á, jó, jó reggelt kívánok! Csak majd elmagyaráztam, hogy miért csúsztam ja, ide. Oké, okay, értem, értem. Azt kérdezem öntől, itt van előttem a meghívó, a Fővárosi Közgyűlés 2017. Még egyszer arra kérem őket, hogy ne telefonáljanak. Október 18-án szedde 8 órai kezdett el az negyed óra múlva van, a városháza Distermében rendkívüli ülés tart, napirend javaslat a Csillaghegyi Öblözetben kialakítandó árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatos közgyűlési döntésre előterjesztő doktor Szenacei Balázs az előterjesztés később időpontban bocsájtják rendelkezésre, a rendkívüli ülés összehívását a napirend sürgőssége indokolja, tarlós István, főpolgármester. Most arra nem lesz mód és idő, hogy elmondjuk az előzményeket, pedig hát az mondjuk nem lenne lényegtelen, de valójában ez itt most micsoda különös tekintetel arra, hogy az előterjesztés későbbi időpontban bocsátják rendelkezésre, ez már bekövetkezett? Nem, nem, eddig a percig nem, még van tíz percük, hogy a közülés előtt megkapják ezt a képviselők is. Ami azért a, az egyezünk előzmény... meg, hogy egy agyrém. Én is azt gondolom. Sajnos az önkormányzatoknál ez ilyen lazán van értelmezve, hogyha a többség elfogadja, hogy helyben ott akkor lehet helyben ott is. Szóval az előzmény az, hogy múlt hét kedden a Kúria engedélyezte az együtt és a párbeszéd népszavazási kezdeményezését a, a, a római parti gáztal szemben, és ez az aláéles ezen a héten hétfőn el is kezdődni. És míg múlt hét szerdán Talgos István főpolgármester meg azt mondta, hogy Hát akkor nézzük meg, hogy össze tudják edzíteni a 138 ezer aláírást, és nem mondott bármi Meg kell állnunk egy pillanatra, és... hiszen a római parttal kapcsolatban, itt van előttem a Budapest portálnak az a szövege, a római part megerősítette korábbi döntését a közgyűlés. Tehát a közgyűlésnek van egy döntése, ugyanakkor ezen döntéssel kapcsolatban, ettől függetlenül, de nem ö, ö, tehát összefüggésben vele, a kúria engedélyezett egy népszavazást, amely népszavazás más céloz, mint amiről és ahogyan, ugyanarról, de másféleképpen, mint ahogyan arról a fővárosi közgyűlés döntött. Igen, hát egész pontosan az a, az a népszavazás kérdése, hogy egyébként egyet értenek-e az emberek azzal, hogy visszavonják ezt a döntést, amit a fővárosi közgyűlés meghozott. Amely a közgyűlés szintén többször tárgyalta, hogy otthon mondták volna az ugyanazt. Igen, tehát ápr április 5-én hozott egy döntés, és aztán szeptember végén ugyanezt a döntést megerősítette, és ezt a 229. sorszámú döntést akarjuk mi, szeretnénk ki visszavonatni egy A White személyek, személyek ami félreérthető, de a White fülűek számára ez a mostani történet arról szól, hogy az elmúlt idők tanúsága szerint nagy valószínűséggel megfelelő rész aláhuzandó, visszavonják azt a javaslatot, vagy azt a döntést, nem javaslatot, azt a döntést, amit korábban tettek. Ez valószínűsíthető, vagy bármi más is? Mire terjed ki az ön fantáziája. Sajnos kiterjed erre a fantáziám. Én ezt uh, egyrészt cinizmusnak gondolom, másrészt javaságnak. De mi, mi másra még? Oké, okay, ez az egyik. Mi lehet még? Hát a, mondjuk úgy, hogy a, a közülésnek a rendkívüli sürgőséggel történő összehívását más nem nagyon indokolja. Tehát, hogy csak az, hogy, hogy esetleg még egyszer szeretnének kiállni a saját álláspontjuk mellett, ez, ezt még el tudnám képzelni, hogy politikailag van értelme a főpolgármesternek, hiszen a látható, hogy a ahogy a budapestiek többsége nem támogatja ezt a, ezt a beruházást, ezt a parti megoldást, úgy egyre kevésbé támogatják a fideszes politikusok is. Jó, de aztán, annak a veszélyét, amire a felhívtam a figyelmét, azt átlátja, hogy Magyarországon szakmai kérdések is átpolitizálódnak, és holnap majd politikai kérdés lesz az, hogy a bal hetes vagy a bal hatos kihúzandó, miközben az nem lett politikai kérdés. Én értem azt, hogy ennek a kiinduló pontja nem ez, de amikor tenna felhívtam a figyelmét Juhász Péter szövegére, amelynek bizonyos részeit én értettem, de nem osztom, akkor érti azt az aggodalmamat, hogy ma minden politikai mezőre kerülve, elveszti a szakmaiságát, vagy elvesztheti? És hogy ez borzasztó? Én ezt osztom, de hogy azért azt, azt hogy is mondjam, lássuk be, ha, ha kéretek egy ilyet, hogy a, hogy tehát hogy vannak szakmailag eldönthető kérdések, de hogy nincs mindenre. Tehát a szakma az tanácsot tud adni, de azt nem tudja megmondani, hogy egyébként mit szeretünk vagy mit szeretnénk. Tehát, hogy a, ha én elmegyek egy építéshez, akkor akkor azt alapvetően nekem kell megmondani, hogy én egy három vagy egy négy szobás házat szeretnék, az nem önmagára nek Az rendben kérdés, de ha statikáról legyen... van szó, a statikába önnek már nem lehet beleszólása, ha az egy illető azt mondja, hogy ez egyik statikailag elfogadható, a másik pedig aggályos. Igen, a, ugye az a baj, hogy a konkrét esetben a szakértők is vitatkoznak, a hogy egyébként az a terv, ami készült, az az valójában biztonságosá, vagy lehet, hogy a használat során ki fog derülni, hogy ez összomlik. Ez, ez a veszély, ez a. A többségnek ennek. is van ilyen félelme, hiszen úgy fogadta el a határozatait a, határozata a fővárosi közülés, hogy az első két alkalommal, amikor egyébként meg kell építeni a, a, a mobil gátat, fel kell építeni, akkor egyébként ki fogják ülíteni azt a területet, amiről tegnap beszéltünk, a 70 hektárt, és le fogják zárni a még meglévő korábbi árvízvédelmi létesítmény, a szembantják el. Tehát ugyanúgy az is üzenben helyezve, hogy ugye biztos lássuk működés közben is, hogy, hogy ez működik-e. Na most én azt gondolom, hogy egyébként egy 30 kötője 40 milliárd forintos beruházás, amiről most nagyjából szó van. Ez esetben ugye, hogy még le kell tesztelni, hogy egyáltalán működik-e, mert tudjunk tőle, hogy nem fog működni. Tehát ez azt mutatja, hogy a, azok a szakmai agályok, amiket megfogalmaztak, azokkal azért érdemben kell törődni, de hogy ahogy tegnap is mondtam, Magának a fővárosnak a szakértői is. Ugye azt mondták, hogy itt is meg lehet valósítani a kát a Két gáztatag... kérdésem volna. Az, egy, az egyik az kevésbé kérdés. Azt szeretném mondani, hogy én az elmúlt napon nem csíptem önt nyakon, vagy nem értem tetten, vagy nem néztem végig az egész napját, mint én Sándor nem kértem el a videót, hogy ön is mondott egy <gül> ilyen mondatot, de ne felejts el, hogyha netán véletlenül tovább megy majd ez az aláírás gyűjtés, mert hogy egyébként nem ezzel kapcsolatos lesz a bejelentés, akkor azért az a felhajtóerő, amivel megpróbálják a budapestieket rávenni arra, hogy ezt aláírják, ez a jelenlegi tapasztalatok szerint most talán még csak 6-4, bár már most is inkább 7-3, de pillanatok alatt 9-1 lesz a tekintetben, hogy hogyan lehet győzedelmeskedni a Fideszen, és nem lesz benne szinte semmilyen szakmaiságról szó, hogy egyébként mi van a római parton, erről beszéltem én. Uh -huh. Amit egyébként a Momentum tett lehetővé, és aztán nem vette észre, hogy aztán ahogy ragyogóan ugrott egy dupla lucot, utána el is hasalt ugyanezen. A másik kérdés az arra vonatkozik, a sokkal egyszerűbben megválaszolható, vagy talán se, tételezzük fel, hogy visszavonja a döntését e tekintetben a közgyűlé, vagy javasolja, hogy visszavonják. A kérdés az, hogy működik-e a frakciófegyelem, és ha visszavonják, akkor mi van? Uh, ugye itt, itt uh, térnek el, mondjuk úgy, hogy a, a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy mi fog most néhány perc történni a, a közülésen. Tehát az egyik eset az, hogy visszavonják, és egyébként magát az egész kérdést is próbálják eltolni a választások utára. Azt mondják, hogy még megrendelnek újabb tanulmányt, majd megnézik azokat, és akkor majd valamikor jövőre kell ebben döntést hozni. És akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy mi, akik ezt ellenezzük, azt mondhatjuk, hogy, hogy ebben elértük a célunkat. Nem, nem folytatódik ennek a gátnak a megépítése, legyenek akkor új tanulmányok, és akkor majd később folytassuk ezt a vitát, lehet, hogy akkor is azt mondjuk majd legyen ebben a népszavazás, de hogy minden esetre, akkor én azt gondolom, hogy ez a, ez a történet most átmenetleg le fog állni. A másik lehetőség, hogy ugye visszavonják azt a konkrét határozatot, amit mi a népszavazással kifogásolunk, de hoznak egy körbel hasonló tartalmot, ami alapján folytatódna tovább ez az előkészítés és majd az építkezés. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben az esetben sajnos nekik is folytatni kell a, a küzdelmet ezzel szemben. Nem tudjuk megtenni azzal a nézszól kezdeményezéssel, amit már hitelesített a kúria és amire most gyűjtünk. Tehát ehhez képest akkor majd egy új Erészt kell nekünk hitelesített. Hát Mert én nekem itt, itt van a lelki szemem előtt, meg a lelki füleim előtt karácsony Gergely a múltból ki, talán a parlamentben aztán később a közgyűlésben is mesélt utólag arról, hogy milyen azemkor az ember kap egy 50-80 százalas paksámétát, és arról egyébként 5 perccel később szavazni kell, volt már olyan, hogy egyébként hagytak időt elolvasni, tudom is egy fél órát, de hogy önnek hagynának egy fél órát, hogy elolvassa a háború békét, hogy abból háború is békét, abból mit tudna A jó, ez nem teljesen analóg, hiszen csomó dolgot ismernek, de azért evel itt nem tudom, hogy ez egy hány oldalas uh, dokumentum lesz, amit meg fognak kapni a képviselők. Hát halványlag gőzöm nincs, hogy milyen módon fognak szavazni beleért, vagy fogalmam sincs, hogy mi van benne. Most egyezünk meg a holnapi nappal kapcsolatban, jó? Mm -hmm. e, azt kérdezem öntől, hogy 8 órakor van Winter Monter Zsolt, fél 9kor van Ugi Attila, két lehetőség van, vagy fél 8 után, vagy kilenc után, melyik legyen? Mondjuk háromnyal, 8 mm -hmm. Igen, a kilenc, kilenc, kilenc jó, utánt jó, rendben van, akkor 9 óra, egy perckor fogom hívni önt. Mm, hát ben, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer elnézést a csúszásért. Mm. Most van 5 perc, 8 óráig. Jeszenszki Zsoltál fog beszélgetni. Az feltételeztem, hogy föl fogok tudni olvasni részleteket avval kapcsolatban, ami e, az ő Facebook bejegyzését, és az arra érkezett reakciókat, de hát ez nem biztos, hogy. Most célirányos, függetlattó, ezért nem árt, hogyha az embert befolyásolja a téma ismerete. 06148909999 és 06306771161. Közben keresem a papírjaikat. Figyelek, ha van mire, most telefonálhatnak, a szeretnének. félértések elkülönöse vége szerintem sem megengedhet, hogy itt teremben megverenek egy vendéget, hogy sajnál a szegény törpét, hogy eladjabb úgy még akkor is a viselkedésével az egész életével egy két járót céltábla és minden verést, amit valaz az életben kap, alaposan megérdemel. Arra sem szükséges firtatni, hogy valóban ma született bárányként, sőt, Jézusként tűrte a verést, ami ráadásul tényleg indokolatlan volt-e, vagy szokásos provokáció, provokáló lekezelő stílusával adta elő magát, hiszen neki minden szabad, mert ő az egyik fő az indexnél. Csak kíváncsi voltam, hányan értik a kikacintást, hányan értik, de nem nekik ezzel semmi baj, és hány álszent picsogó mimóza lesz, aki talán még az ismerősei közül is töröl egy lett. Úgy, hogy aki eddig nem próbálta meg a morállóf, szerintem már fölösleges a sztoriban ennyi volt. 061 9 099 99 és 036 egy. Elfogyott a lendület? 4 8 9, -0 -9, -9, -9 -0 7, -7 -1 -1 -1. 8 ha felveszi Eszeski Zsoltal, fél 9 ha felveszi Gyurcsány Ferenccel beszélgetek. Emlékeim szerint a mai 9-kor akár véget is érhet, ha akar. Jó, Jó, Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, Biala urat! E, nagyon örülök, hogy ismét hallom Önt. Csavargattam a rádiót, és hát észrevettem, mert ismerem az ő hangját. Csak egyet szeretnék mondani, az Ön e, mondatát akarom idézni, hogy Biala igazad van, csak még azt hozzátenném, hogy mindig. Még egy telefon belefér 0 1 0 Öregyet kívánok. Tűnik, remélem, hogy valamit Részának számított a párt szerintem, az egy rossz répa volt, amikor azt mondta, hogy az indexűságírója, a facsai, hogy mondtam. Ki mondta, ilyet? Ön. Mikor mondtam még. Nincs három perccel ezelőtt. Az ha... interjú előtt. Ilyet, hogy atyai pofont, ha mondta... Ezt vissza, Egyrészt nem fogom visszahallgatni, másrészt abban a szöveg összefüggésben, amelyen beszéltem, az csak és kizárólag idézőjelben lehetett, hiszen az egész mai... 7-től 8-ig való felszólásom arról szólt, hogy egy olyan országban, ahol a szidésznőket, ha abuzálják, akkor felszólalnak, akkor az indexújságérőjének megverése kapcsán sem lehet különbséget tenni jobb és baloldal között. Ön valamit félreértett, vagy ha nem értett félre, akkor rosszul mondtam, de nem hallgatom vissza. Nincs rá. Na, mind a kettő, mind a kettő kizálló, elképzelhető, nem feltételezem önről, hogy egy ilyen esetet... Oké, okay, nem feltételezem, de... akkor le ne telefonáljon. hogy hogyan próbálnak velem szemben egy olyan mondatot mondani, amit hogyha a szövegösszefüggésében néznek ma 7 és 8 óra között, akkor az hamuvá ég. Minimálisan se álltam ki az indexes újságíró mellett, az erőszak mellett nem tettem le a voksomat, és amiben az erőszak áldozata volt az indexes újságírója, úgy kiállok mellette. És nem teszem függővé az ő megverését annak, hogy egyéb iránt a korábbi tevékenysége által ez indokolta vagy sem. Az eset kapcsán állok ki az indexes újságíró mellett nem pedig úgy általában. És nem tud olyan ciklenni, amivel kapcsolatban az jó, hogyha az embert megverik. Van, hogy ki kell rakni az állásából. 7 és 8 óra között csak erről beszéltem. Ráadásul az atyai pofon az nálam, nem az én járása ezzel együtt lehet, hogy előfordult. Forduljanak nem de ahhoz találjanak előbb táptalait. Avonalban Jeszenszki Zsolt. Ma um, már más ugye ennek a dolognak a megítélés az követően, hogy ugye ennek a történetnek, mert ugye közben sok mindenki felitratkozott a Holdudvarba, ugye ez egy vasárnap délutáni esemény volt, amikor megvertek egy indexes újságírót, aki ezt megírta a Facebookon, akkor volt, aki ezt így úgy kommentálta, aztán tegnapra már ugye mások is hozzászóltak, volt TV műsora, ami ezzel volt kapcsolatos. Vindermontás um, Zsolt telefonált be, újpest polgármester azt követően, hogy szó idézőjeles értelműben inkriminált személyiség lett Azáltal, hogy viccet rakott ki, hogy mi a különbség a BNB és a KFC között, és az volt a válasz, hogy a KFC az kirakja az indexet, kisívvel kirakja, nem ki, és ezzel együtt voltak olyanok, akik érzékenyítve azt mondták, hogy ez se helyén való. Amikor én felhívtalak téged eh, tegnap, előtt, akkor ez még egy nagyon Friss dolog volt, nem volt ekkora hold udvara. Te a saját Facebookodon írtál valamit, vagy tettél közzé fényképet, aztán lett abból egy beszélgetés, aztán zárt csoportban is folytatódott ez a beszélgetés, amit természetesen nem idézek, hiszen egy zárt csoport azért zárcsoport. csoport, de abban egymás mellé kerültetek szabózével, csak hogy az emberek tudják, hogy ti egymással egyébként, ha másképp nem, akkor szövegben találkoztatok, de lehet, hogy ezt se lett volna szabad elmondanom. És valójában, ha tetszik, a. Nagyon vigyázz de nem akarok semmit. Rád és rád zlóbálják a morális furkot, az ottaniak. Figyelj, végül is, hogyha van egy zárt ülés, akkor arról az ember ne vigyen ki valami. Tehát, hogy azt az ember vegye komolyan. De a dolognak az a lényege, hogy nem tudom, hogy te mivel ismerkedtél meg a tegnapin a folyamán, nem láttam a napodat, láttad ezt az EHO TV beli adást, nem láttad, mit olvastál, mit nem olvastál. Valójában ma mit gondolsz mindarról, ami történt vasárnap, és annak a holdudvarában történtekről, amihez egyébként a magad múgyján is aktívan hozzájárultál, és akkor legyen ez egy ilyen nagy kérdés, aztán pedig csorgunk lefelé a talajvíz irányába. Hát a, a nagy kérdést, azt, a nagy kérdésre adott válaszom az ma meg fog jelenni, vagy a figyelő online, vagy a mozgástér blogon, tehát nyilván egy ilyen komplexebb story formájában, amennyire ez hogy egyébként egyáltalán érdemel egy komplexebb story, de valahogy az lett belőle. Én azt gondolom, hogy itt kialakult egy, egy fura helyzet, amiben nyilván mindenki a másik felet fogja hibáztatni. Egy kicsit közelebb jössz a telefonot, vagy lesz közelebb tartani? Hogy... De bocsánat. De, de alapvetően látnunk kell, hogy, hogy a mai újságírásban és ebben az indexes szerzők nagyon élen járnak, most már hosszú évek, vagy akár évtizedekről is beszélhetünk, ők minden létező tekintélyt leromboltak. Tehát kifejezetten sportot üznek, sőt, abból élnek, hogy, hogy szobrokról, nyilván most képzeletbeli szobrokról beszélek, vagy magaslatokból lerántanak mindent a földre, mert hogy ők egyszerűen semmiben nem hisznek. Tehát minden, ami, ami hagyományos érték, ami valahol a, a normalitás, a társadalomban megszokott vélekedéseket jelenti, azt ők rendre kifigurázzák ilyen nyegle módon és a trappásnak is érzik magukat ebben a helyzetben. Ez az indexnek hangvételen hosszú évek óta, tehát ezt vagy szeretjük, vagy nem, ez így van. Ezek után azonban nem szabad csodálkozni azon, hogy az ő méltóságuk pontosan ugyanannyit ér, mint amennyi számukra ér mások méltóságban. Tehát az, hogy megverték most ezt a csávót. Ezen pont ugyanúgy röhögnek az emberek, mint ahogy ők röhögtek azon, amikor 2006-ban kilövették a, a tüntetők szemét, és egyébként röhögnek mindenet, amikor valakit meg lehet találni. Tehát igazából pontosan ugyanaz történik, ami a Fankadeli ezt úgy írta, hogy ez karmikus, és ebben, ebben látok némi igazságot, hogy, hogy valóban előbb-utóbb a karma úton éri az embert. Most ettől ne gondoljuk persze azt, hogy ez a, ez a bunkó ez egy igazságosztó lenne, akit az univerzum azért küldött, hogy helyre tegye a szabózét, ez már egy picit túlzás lenne. De, de egyébként azt, azt lássuk, hogy, hogy az okokozati ok láncolatok, azok nem mindig ott kezdődnek, ahol mi meg szeretnénk jelölni, hogy nekünk ahhoz tetszik, és azt mondjuk, hogy innentől indult el. Hanem, hanem vannak előzmények, vannak vannak okok, amikből aztán az a okozat következik. Jó, azért ez egy alapvetően, vagy sok szempontból más hangvétel és kiinduló pont, mint ahogy fogalmaztál vasárnap. Persze, hát egyértelműen lássuk, hogy az ember a Facebookon sokkal szabadfájúbb, és sokkal többet provokodik. Tehát, és ebben, és, és bevallom, hogy van ebben egy erős tolakodás is, és azt is bevallom, hogy, hogy ilyen provokációknak van Mindenféle hozadék a többek között az, hogy mondjuk ilyenkor napi hucsuli követőn van, amikor, amikor megy egy, egy ilyen úgynevezett beef, mert, mert nyilván ilyenkor odafigyelnek, és aztán ugye ilyenkor érdemes megírni egy, egy alaposabb cikket. Tehát, hogy mondjuk nem, én is mond, lehet azt mondani, hogy én egy súly, nagy láda vagyok én is, hogy egy kicsit ezzel építem az ügyet, de hát ilyen, ilyen médiavilágot élünk ma. És akik egyébként nem tudnak különbséget tenni, és neked korábban barátaid vagy hozzád sokkal közelebb állók voltak, mint én, mert mi ismerjük egymást, mint Bodat Valázs, aki azt mondja, hogy ő most kiiratkozik abból a sorból, ugye ez most nem a zárt csoport, hanem a te fények e e akkor ő valójában félreért téged? Nem, ő ilyenkor erényt fitogta, és én nagyon sajnálom ezeket az embereket, az eleve akik a Facebookon ismerősöket törölnek, ugye ez most már egy ideje, bevárt hogyha valakivel nem értünk egyet, akkor nem vitatkozunk vele, hanem ugye vagy személyében támadjuk, ez az is egy gyakori módszer, vagy oly módon támadjuk személyében, hogy közöljük, hogy ő nem méltó a mi civilizált társaságunkban, a mi szalonunkban ő nem vehet részt és ezért kizárjuk a szagmunkból oly módon, hogy ugye törlöm az ismerőseink Ez nyilván nem az első eset, és valószínűleg nem is az utolsó ilyen eset lesz. Ez, ez egy tényleg egy erényfitoktatás valahol. Mások fele is, de talán saját maga fele is, mert ő ettől most úgy érzi, hogy ő, ő valahol jól meg is mondta, meg is mutatta, meg, meg jobb jobban is alszik, amiatt, hogy lám ezekkel a tudom én, nácikkal, most már nem nem állok szóba. Nem ezt, ezt én el, Nem is tapadtak. de eltelt 48 óra. Végül is az, ami alapján megszületett az az írás, amit nyilvánvalóan el fogok olvasni, és nem volt teljes terjedelme felolvasni, az mi mindennek az összhatásából készült, miközben nyilvánvalóan, hogy a kiinduló pont mi volt, de mi minden hatott még rád? Hát leginkább az, hogy, hogy ugye azóta nagyon sok most anélkül hogy túl akarnánk dimenzulálni az esetet, mert az is egy teljesen jogos észrevétel volt, hogy, hogy ugyanezen a napon mondjuk Irak megtámadta a kurtokat, Ausztriában választások voltak, tehát hogy ehhez képest nálunk a fő az egyetlen szinte minden, minden más hírt elnyomó média zajt szabózi megverése jelentette. Ez is egy jelenség, de ezt most tegyük félre, de valóban rengeteg reakció érkezett rá, és látszik, sok mindenki, hogy, hogy, hogy emberek hogyan, uh, hogyan viszonyulnak a kérdéshez, és ebben pontosan azt az szolatot látom uh, megjelenni, amiről az előbb beszéltem. Tehát nyilván ez mind, ez mind hozzájárul, hogy te is mondtad, ugye hogy rengeteg vicc, uh, mém illetve, uh, került ki a, a különböző felületekre, voltak műsorok, ahol, ahol ezen röhögtek, nyilván voltak, ahol felháborodtak ezen. Tehát mindenkit max, kimaxolja azt a azt a, az attitűdöt, amivel egyébként a saját táborához szeretne szólni, és ezt sok mindenmmel látjuk a politikában. Nem vitatkozom veled? de azt kérdezem tőled, hogy ezt egyébként táboron kívül lehet értelmezni, mert én azért alapvetően elmennék táboron kívülre. Vagy nem lehet elmenni táboron kívülre. Na, pont tesszük, hogy nagyon-nagyon nehéz ma táboron kívül bremenni, mert és nyilván erről megint éveket lehetne vitatkozni, hogy a tábor mentalitás, vagy az az ennyire ennyire erősen táborhoz kötődés, az mikor, hogyan a kinyattal alakult és nyilván ez is egy hosszú folyamat, és mindenkinek megvan a felképzelése, hogy hol, hol volt a, a fontosságú pont, vagy hol kezdődött. De nagyon nehéz ma táboron. táborom. Hadd ha neked egy történetet, annélkül, konkrét lennék, mert nem engedhetem meg magamnak. Én egész egyszerűen, Vudi teljesen függetlenül voltam, az a kis akartam a klubdal a tagja nem egy szívesen fogadna a tagjai sorában, már a, nagyjából egy teljesen magányos palibá váltam. Nem úgy, mintha ellen lányom vagy barátnőm, de nem tartozom kis Kisebb, nagyobb csoportos, csoportokhoz. Ez marha jól is áll. Hát, hogy jól áll -e, azt nem tudom. Időnként vannak ebből adódóan problémáim, tehát, de ez legyen zárójelben. Amit viszont kiveszek a zárójelben, de sajnos nem mondhatom el, tegnap történt velem, és egészen elementáris élményem. Én e, korábban a bal liberális táborhoz tartoztam, de biztos, hogy nem voltam jobboldali konzervatív. Tehát akkor maradjuk abban, hogy sose voltam jobboldali konzervatív. Ugyanakkor engem a saját közegem, amelyhez elvileg gyakorlatilag tartoztam, és amelyhez ma már nem tartozom, bár szellemiségemet, jó, ne, ezeket a bonyolult mondatokat elhagyom, tehát velem olyan nagyon azonosságot nem vállaltak, amikor volt a hajrá MSZP, vagy volt a szikretmen történet, gyakorlatilag mindenki elhagyott, Alapvetően a szerencsém tartott ki mellettem, meg néhány ember, és ezért hálás vagyok a sorsnak, egyébként nem kurtyolhatnék itt. Ugyanakkor valaminek kapcsán egy, valami történt, és valaki tegnap felhívott arra a figyelmemet, hogy valaki érdeklődik irántam, és hogy én ebben tisztában vagyok-e, és egész egyszeren azt éltem meg, hogy abban a szövegösszefüggésben, ahol az én nevem megjelent, egész egyszeren megnyílt előttem egy virtuális, nem valóságos jobboldali befogadás, amit én a másik közegben soha büdös életben nem tapasztaltam. Meg is beszéltem az illetővel egy találkozót, akit egyébként én régóta ismerek, de egészen elementáris élmény volt, mert egy olyan befogadási aktus előtt álltam. Lehet, hogy én ezt túlértékeltem, vagy túl értelmeztem, amely engem a másik oldalon sohasem ért. Itt, itt is érzelmileg érintett meg, az eszemet nem érintette meg, mert nem lesz egy ilyen lépés a részemről, de az, hogy magába a táborba tartozás ma milyen erős érzelmi összetartozó erővel bír e és ezügyben a jobboldal egy kicsit a tapasztalatom alapján jobban áll, mint a baloldal, azt megéreztem. Nem, nem akartam hirtelen ettől jobboldal lenni, de magának a tábornak nem a logikáját, hanem az érzelmi azonosulási részét egy pillanatra megéreztem, ahogy egy ajtót, ha kinyitnak, akkor az embert megcsapja az a meleg vagy hideg, ami kintről jön, vagy az a zaj, amit ott tapasztal. Ez egy egészen hihetetlen élmény volt tegnap. Én nagyon érdekes, amit mondok, és, és, és nem is nagyon fogok vele vitatkozni. Tehát a, a, a táborhoz tartozás, meg a, a valahova tartozás, az, az szerintem egyidős az emberiséggel. Tehát valahova mindig mindenki szeretne tartozni, mert ahova be tud, tud kuckózni, ahol ott úgy. Ugye az övéi között van, ahol biztonságban jól érzi magát, ahol, ahol azt hallja, amit hallani szeretne, és ez egy ilyen egymást erősítő folyamat. Én szerintem a, a az olyan értelemben, függetlenség, aki azt mondja, hogy én sehova nem tartozom, az egy illúzió. Vagy, az vagy lehetséges, de komikát. szemben azzal, amit az előbb mondtam, azt akarom mondani, hogy a táborhoz való tartozás, ha odáig tart, hogy a tábor logikája kötelező rám nézve, már pedig ugye ezt tapasztalom, abból már én nem kérnék, ezért se tartozom alapvetően egyik táborba se. Tehát, nem hogy van egy olyan és működési szabályzata a táboroknak, amit én nem írok alá. Ja, ezzel sem nagyon fogok vitatkozni. Tehát azt mondom, hogy, hogy a táborhoz való tartozás érzete az egy, az egy jó érzés, de ugyanakkor az embernek van egy, vagy legalábbis az emberek jelentős részének van egy, egy hasonlóan erős igénye a, arra, hogy azért ne legyen kötelező. Tehát Igazad nem van, én fajta, ezt értem, van de egy részé. dolgot hat kérdezem meg, egy rövid kérdés. Ez egyébként a, a táborok között ma 2017. október 18-án szerdán, ez egy háború? Hát, mit értünk háborulat? Megmondom, hogy mit értünk háborulat. Azon azt értjük, hogyha egyébként a másik táborba tartozót megvernek, akkor függet attól, hogy mi a jó érzésünk, örülünk neki. Igen, ez egy, ez egy jó példa lehet. Ö, fontos, hogy árnyaltan nézzük ezeket a dolgokat, és azt is, amikor megvernek valakit. Tehát, hogy mondjam, nem, nem amikor megvernek valakit, akiről azt gondoljuk, hogy megérdemelte a verést, és ezt mondjuk ö, viszonylag alá is tudjuk támasztani bizonyos dolgokat, hogy megérdemelte, akkor nem lehet azonnal zsigerből elítélni azt, aki azt gondolja, hogy megérdemelte. Természetesen, ha már egy egyel tovább gondolkodunk, akkor azt, azt is látnunk kell, hogy nyilván, nem, bo, bocsánat, nem is kell egyel tovább gondolkodni, tehát ez egy triviális, egyértelmű dolog, egy vendégátó helyen a személyzet nem meg a vendége. Nincs, nincs, nincs, nincs miről beszélni. Az, hogy egyébként az illető ugorjunk vissza, karbikusan egy kicsit magának is köszönheti azt, hogy mi ilyesmi történik vele. Azért ja, csak ne felejtsd el, én ugye jogász vagyok, van olyan, hogy viktimológia, és ugye ott az válásnak külön tanulmánya van, de én két dologról mindenképpen, az egyikről hosszabban, amit a legelején mondtál, ott az, az megér egy De azt kérdezem tőled, hogy igazán kivabrálni veled úgy lehetett volna, nem, hogyha ott vagy. Mert ha ott vagy, akkor könnyen lehetséges, nem ismerlek ennyire jól, hogy minden gondolkodás nélkül szabózzé Z pártjára állsz. De egészen biztos. Tehát egészen más megélni, mert természetesen abban az esetben, hogyha jól. az pontosan úgy történt, hogy le van írva, mint ahogy az, azt gondolom, hogy számodra is döbbenetes, hogy végül is senki nem segített neki legalábbis az, hát, az szerint. Itt, itt most te is mondtál egy fontos mondatot, ami, ami most idézzelek, megkér egy misét, hogy pontosan úgy történt ezt mondtad, hogy pontosan Igen. úgy történt, de ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogy történt. Igen. És azért ebben a, ebben a Facebookra feltett beszámolóban, amit kaptunk, ebben azért borzasztó sok a retorikai eleme. Egy nagyon profi újságíróról beszélünk, tehát ezt nem kell csodálkozni, meg nincs is ezzel semmi baj, de azért... És megint szó nincsen áldozat hibáztatásról, és egy, egy, egy bunkó tapló gorilla az mindannyiunk számára ismert, hogy hogyan viselkedik. Tehát nem, nem kérdés. De az, hogy azért az eset hogy történt, azzal kapcsolatban jogosan merülnek fel viszont kérdések. Mert az, ahogy a, a bunkó gorillát is ismerjük, ugyanúgy a részeg vendéget is ismerjük, aki, aki nem nyugszik bele, hogy. hogy Jó, hát, azt mondja egy, neki orvosi lelke van arról, hogy papírja, hogy nem volt részeg, hozzátéve, hogy. Én biztos, hogy egy ilyen szituációban, bár az ember nem nyilatkozhat ilyet nagy garral, tehát hogy a telefonomat nem keresném, az biztos. Inkább hát attól félnék, hogy, hogy az összetörés, hogy, hogy felveszem az egészet, hogy valaki felveszi, azt el tudom képzelni, azt se lennék én, Igen, de... Igen, igen, igen. Jó, hát ő egy ilyen, ő egy ilyen, ilyen szempontból egy hogy egy életem, egy halálom, meg ez egyébként A köztetek tánk, lévő faktor. konfliktus, amire egyébként a belső levelezésben lehetett találni példát, ez mennyire mély? Hát, nem, nem, én nem tudom, én különösebben nem foglalkozom vele, engem egyébként alapon, hogy mondjam, elvi, elméleti síkond zavar az ő attitűdjük mindennel szemben, nyilván vannak konkrét sérülmek is, tehát ez nem kérdés, hát tehát én, én ugye elég sokat dolgoztam életemben a zeneiparért, merem mondani, hogy, hogy és anélkül, hogy patetizálni akarnám, hogy, hogy vállaltam áldozatokat és, és hittem a dologban, és ők azt az egész zenei part, amihez én azért mai napig nagyon erősen kötődöm és tartozom, állandóan tehonestálták, degradálták, egyes szereplői, zenészeket az egész, az egész világot, köztük persze engem is teljesítményeket próbáltak folyton lehúzni a, a sárga földig. Más kérdés, hogy ezzel az általában az ellenkezőjét értékelt, tehát az összes karaktergyilkossági kísérlet, meg az összes ö, ö, ö, lehúzás inkább, inkább kontraproduktívá vált számukra, sőt olyannyira merem ezt mondani, hogy tehetsz, mennek nagyon szervesen részese voltál, vagy megérted, amikor a volt Fesztiválon csináltál egy egy, egy a... beszélgetést? ahol egyébként az okot a nagyobb elem nagyon, nagyon, barátságban vagyunk, ugye az ott a mert nemértől, egy lényegesen fölötte áll ezeknek a, a ennek a közegnek. De az pontosan onnan ered, hogy ez, ez a közben próbált az egész maha, a DJ szövetséget engem lejáratni és és és, és hát pontosan ezt, ettől a nagy figyelemtől épp azt érték el, hogy mondjuk az 0, akkor éppen 6-800 körülről ezer főre ment föl a taglékszámunk, tehát annyira nem haragszom én rájuk egyáltalán, sőt, de van egy ilyen én egy ilyen borzasztó mély, azt gondolom, hogy, hogy nem is igazából ez nem is személyes, hanem egy nagyon-nagyon egy mély erkölcsi konfliktus közöttünk. Nagyon-nagyon nagyon más, itt, hogy meg, itt meg kell, hogy álljunk és visszautalnék arra, amit a beszélgetésünk legelején mondtál, amely szöget ütött a fejembe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha majd olvasom azt, amit írsz, akkor ezzel kapcsolatban mi van? Igen, 1994-ben kiraktak a rádióból és Különböző kurflikat tettem, egyebek között dolgoztam a bliknél, ahol én egy dolgoztam Ligeti Nagy Tamással és Pálinkás Szűcs Róberttel. Ebben az időben próbáltam, pont előtte, pont utána már nem emlékszem, dolgozni a Magyar Narancsba, ahol az egyébként általam ismert Csillag Jánoshoz tartoztam, tehát az, amiről te beszélsz, azt egészen pontosan ismerem. A blikk az persze kevésbé jellemző, de a Magyar Rádión belül is voltak klikkek, és volt egyfajta beszédmód, de az kevésbé jellemző, de a Magyar Narasnak nagyon is volt. Ma is van, de ma már kevésbé, és az a nyelvezet, amely egyébként rányomja a bélyegét tartalmilag is arra, amit írnak, az az indexen rajta van, és ugyanígy rajta van a 444 és ha bár én alapvetően azokat az orgánumokat tudom ma már igazán vagy, vagy legyen valami egy, egy, egy stand-up szintű egy jó stand-up szintű vagy pedig hát legyen szikár és, és szakmai mind a két véglet kevésbé jellemző a kettő közötti tartomány az, amit az Index hangneméről mondasz és az, hogy ez egyébként mennyire kontraproduktív Egyébként mindenféle megveréstől függetlenül, mert hogy a téma megközelítése egész egyszerűen ellenszenvet vált ki bizonyos olvasókból, és ez, erre az index magasívben szarik, és nem érdekli, mert azt mondja, hogy az ő megközelítéséhez ez hozzátartozik, e tekintetben azt, amit elkezdtél mondani, az elgondolkodtatott, és megmondom neked őszintén, hogy nem nagyon tudok vele vitatkozni, számtalan esetben fordult elő velem az, hogy azért nem tudtam Isten igazából igazat adni az indexnek, vagy azért nem tudtam érdemben foglalkozni vele, mert annyira azt érzékeltették velem, hogy én valójában, ha egyet is értek vele, akkor ki nem szarja le, mert egyébként ki vagyok én, hogy egyetér csak az indexel, amikor ők fölöttem repülnek, mint egy nikkel samovár, hogy ők egyébként ezzel milyen mértékben vannak tisztában, hogy bizonyos témákat tekintve ez mennyire kontraproduktív, mert hogy eltereli arról a figyelmet, ami a cikkük lényege, ezt nehezen tudnám neked megmondani, mint hogy Csillag Jánossal se tudtam beszélni arról, hogy a magyar narancsnak az a szövege, az muszája, -e, és mire már tudtam volna beszélni, De már nem, addigra már Csillag János többé-kevésbé nem úgy beszélt, bár a romjai megmaradtak még. Jöjjön. Miből adódik ez, ez a fajta nyelvezet? Sát, és ez a mi vagyunk, mi vagyunk az akárkik? Egy, egy, mi vagyunk a 444.hu, mi vagyunk igen. a pestis rácok, mi vagyunk az Index? Ez egy szubkulturális zeitgeist egyébként, ami hogy aztán lehet, hogy most már megy kifelé a digadból, sőt, vagy, vagy átveszi a helyét egy másik. Némileg biztos hasonló. Valahogy ez... Persze, mivel ez, ez, ez, ez, ez pszichológus kellene, hogy ezt alaposan... Te vala is tagja voltál ilyen, ilyen csoportnak? Már mire gondolsz? Hát ilyen, tehát ennek, a, ennek a belső körnek, amelyik valamilyen módon így beszélt. Hát, nem, tehát én szerintem sose voltam, ahogy, ahogy te sem, én, én is hasonló módon. Próbáltam egy megfelelni, egy fel, de nem állt áll jól volt. nekem. Egy, Egyértelműen, hogy melyik, melyik egy, hogy mondjam, gondolkodásmódban és, és elvekben hova tartozom, ez nem kétséges, de, de a csoportba való tökéletes besimulás az, ahogy neked úgy nekem sem áll jól, és gyakorlatok nem is képességeim sincsenek meg hozzá. De megvannak, hiszen, hiszen a Facebookon kamatoztatod. Hát azért az nagyon önálló. Igen. Jó. Tehát ha nagyon akarod, azért, akkor tud ilyen hangod lenni. Azért mondom, hogy a. Hogy a hát mindig az önállóság. Ahogy azt mondtam neked, hogy hogy az emberben megvan egyfajta belső igény, valahova szellemileg való valahol más másrészet, nem csak szellemileg, több értelmileg is ugyanakkor egy egy egyfajta erős függetlenség igény is. Egyre távolabb megy a hangod. Pedig ugyanott vagyok. Először. Mi lesz az írás címe? Öö, ezt még nem... Ezt, ezt megvan, de nem, hogy még nem... Még nem biztos, és, a, a, és, és üssön úgy, hogy nem akarom a, a címet előre, előre kidobni a világba semmilyen formában. Örülök, hogy hallottal, a az apropót. Én is. Szia. Mármint én is örülök. Jeszenszky Zsoltot hallottak. Éh. 8 óra 29 perc van. Lehet? Nyúlság Ferenc van a nem nagyon van panaszra okunk, hogy mindig történik annyi, hogy no. lehessen beszélgetni róla. Független attól, hogy végül is fontos vagy fontos talán dolgokról beszélgettünk, az, az utóbb derül ki, hiszen az Ofélia valószínűleg Angliában jobban foglalkoztatja az embereket, mint amennyire itthon foglalkoztatja az embereket az, hogy mi van a demokratikus koalícióval. Hát ebben, ebben Péter igazolva azt gondolom. De mit csinál a dolog az, hogy először neveznek el egy Shakespeare hősről egy hurikánt is az egyből Nagy-Británia felé veszi az útját. Te hiszel az ezotériával? Mérsékeltem. Matyi Dezső két könyvet adott nekem annak ide, és feltétlenül olvassam el, hozzá tennem, hogy nem olvastam el, de mind a kettő az ezotériával volt kapcsolatos. Igen. Na jó, ez csak olyan... És te hiszel? Kérdezik. Egy általán, nem, egy általán. De legalábbis fura Hogy áll a küzdelem a Fidesz-szel? Izgalmasan nem lefutott a meccs Tényleg, szóval Nézd, elfáradt a közönség Beszélgetve Fideszes helyi polgármesterekre azt mondják Hogy töredékét tudják mozgósítani az embereknek Alig-alig megy el valaki Fizetni kell embereket, akik kiállnak pultok mögé Hát jó szépen lehet fáradni Hát ha valakinek, akkor már csak tudom Úgyhogy a csuda tudja, hogy ilyen. Jó, hát akkor a tavasz az egészen, vagy a késő tél az egészen hihetetlen lesz, hiszen ilyen fáradt közeget feltüzelni az nem kis produkció. Ó, de hát nem ügyetlen ebben a miniszterelnök és csapata. Bár éppen tegnap hallottam, hogy a nagy trükk az lenne, hogy a várokodások ellentétben nem április 8-án van a választás, hanem május közepén. Ugye mindenki április a és mire az ellenzéki csapatok kifáradnak és elköltik a pénzüket, a megtöltött a kampány kiderül, hogy még egy hónap kampány van. Úgyhogy hát így hogy, hogy, hogy na, De hát ez benne van a politikában. Emiatt nem is tudok rájuk haragodni ősintén szóval. Küldtem még talán egy hete vagy másfél hete Vodka Lászlónak egy sms hogy szívesen beszélgetnék vele, amely egyébként az is benne volt, hogy ha nem akar interjút adni, akkor is szívesen beszélgetnék vele. De de nem reagált rá miközben én nem úgy tekintek rá mint egy nem létező személyre és az is nagyon sajátságos, hogy lett volna vele tóksó, de a, talán lemondta, talán nem mondta le, de ugye helyette más van, mert attól, mert hogy ő nem az MSZP miniszterelnök jelöltje, attól ő nem vált egy nem létező személyé de kicsit nem úgy beszélnek é... róla, mint hogyha ellene temetve talán én szerintem jól teszem most politikát hogy ide figyelj, jár, bevegy egy műsorba, mit fognak, róla, mit fognak tőle kérdezni. Órontott el Igaz-e az, hogy tele van Fidesz-bérendszer, az MSP van-e korrupció? Hát ilyeneket kérdeznek, akarva, akaratlanul, ezért mindig át kell menni valakinek, aki egy ilyen esemény részese, és hát inkább kiterül, ahogy hallom, elment két hétbe szabadságra. Hosszabb beszélgettem Gulyás Gergelyel abban a témakörben, amit én múlt héten megjelöltem. Mi két hetenként beszélünk, és pénteken volt vele talán pénteken fél tízkor egy beszélgetés, ugye annak apropóján, amit úgy fogalmaz meg a HVG hogy ilyen még nem volt a kormánypárt országgyűlési határozatban akarja kimondani valakinek a bűnösségét, de ő arról beszélt, hogy ezt félreértelmezi a cikkszerzője Domány András. Hát én, az a igazság hogy a határozatot magát nem olvastam bűnös módon, de a kollégáim igen, meg a fidószitások, igen, el tudom másként értelmezni. Miért mit mondott olyan szociális zető, hogy ez Hát az az igazság, hogy olyan vagyok, mint az érettségiző, másnapra elfelejtem. A Tehát az, a fenn van ahol a hol a, a civil rádiónak a nem tudom mi csodájá, meg lehet hallgatni, de olyan mennyiségben dolgozom, hogy, hogy a fejem úgy töröl, ahogy befoghatok. Megbocsátok, megbocsátok. De hosszan beszélgettünk erről. Ugyanúgy, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy amíg ugye a és Tibor megjegyzését semmilyen zsoltra átvette az országos sajtó, amit ezzel kapcsolatban mondott Gulyás Gergely, azt nem, hogy végül is minek függvényében ki hogyan vesz át egy ilyen kis adó kis beszélgetéséből bármit, azt én sohasem értettem, mindig meg akartam érteni, de már a megszűnt bennem ez az érdeklődés, mert annyira illogikusnak tűnik, hogy nem akarok megfelelni az ezzel kapcsolatos elvárásnak. Te ebben sem hogy most pedig egyszer a megfejtés. Szóval a, a legizgalmasabb konfliktus mindig a táboron belül konfliktus. Ez De így az, van. Mert az, hogy két tábor között van konfliktus, hát persze, hát ez a rendszernek a logikája. A táboron belül egy ilyen nagy kérdésben, mert ugye ez a vita semjén és uh, Nagracis között, vagy Orbán és Navracis között a kormánypolitika uh, kór, tehát központi története, a szíve. Most egy ilyen konfliktus izgalmas, én is, én is azt gondolom, the hart. Uh... Én önmagában örülnék a helyetben, bocsánat, hogy itt fogok. Egyrészt Hát, ha szóval valaki szemlézi, akkor hallgatja legalább a hivatalosság. Ó, ó hát a, annál azért többen vannak, csak én, engem egyedül az zabar, hogy azon kívül, hogy ezeket a részleteket kipécézik, azt követően egyébként ennek valami fél elemzését, valamint az, hogy milyen szöveg összefüggésben van, az már nem. Tehát ebből a szempontból meg annyi blik van a, a politikai újságírásban. Hát a főnevi bolivól. <laughs> Mondott, hogy egy fél, egy fél mondattal, egy fél rossz mondattal, vagy fél mondattal egy órás előadást el tudsz mondani, hát ott veszik érdeklenebb szövegeimet időnként, egy órán keresztül a kormánypárti kamerák. Hát, ha mond a fickó egy olyan fordulatot, amiből aztán majd lehet csinálni egy hétig Ja, hát ezt meg kell tanulni. Nyilván. Nekem inkább mindket. Hát mindenkinek meg kell tanulni, dehogy is? Figyelj, hát én az indexes újságíró történetében második napja fogalmazom, és az összeállítás végén, amelyben elítéltem masszívan és egyértelműen az erőszakot, a közben valaki felhívott a végére, és azt mondta, hogy mondtam egy ilyet, hogy jól állt az atyai pofor az indexes újságírónak, amire egyrészt nem emlékeztem, hogy mondtam volna ilyet, másrészt szövegösszefüggését tekintve, pont az ellenkezőjéről beszéltem, de az én hallgatóim között is vannak olyanok, akik az egy mondatra hajtanak, mint nálad, legfeljebb kevesebben vannak. Te az irónia nem megy át, én nem tudom, hogy mennyit tapasztaltad, és én, én so egy darabig eh, elég bátor voltam ironikus szövegeket mondjak, és nem, ért, nem értik meg a másodlagos jelentés, jelentését sokan, és a veled, hogy mondjam, nem baráti módon viselkedő sajtó, pedig nem akarja megérteni. Megérteni, akkor azt kérdezem, tőled, mennyire komilfó az a vicc, hogy mi a különbség a BMW és a Én KFC között az, hogy a KFC kirakja az indexet. Ez ma egy komilfó vicc, vagy sem? Uh, de én éppen talán tegnap éjjel láttam ezt a Facebookon, valamelyik Fideszes polgármester. Winter mondta, volt, aki be is telefonált reggel egyébként, Igen. akkor erről volt szó. Én nem akadtam ki rajta. Én lehet, hogy nekem magas az inger küszöböm, Isten látja a lelkemet, akkor beugrott, mert valahogy már hallottam, hogy ez lehet az, amire itt hivatkoznak. Én első olvasásra, hogy mondjam, egy legfeljebb rossz poinnak gondoltam, de lehet, hogy már ebben az ügyben én vagyok nagyon nagyon érzéketlen. nem én csak De... visszautalnék arra az időszakra, amikor te 17-16 20 éves, 14, 18 éves volt. Tehát, olyan a kamasz az a fajta érzékenysége, amely később aztán átalakul, és az ember sokkal bölcsebb lesz, de ugyanakkor ezt az érzékenységét szívesen visszasírja, ha egyébként visszasírja. Arról beszélt a Winter t nem tudom, hogy így volt-e, de olyan nagyon sokat nekem nem hazudott, hogy ne, hittem, ne hinném el neki, hogy egyébként ez a vicc, amit ő is átvett, tehát nem saját volt, ez ott volt a HVG mémiei között, és amikor kiderült, hogy ezt elsütötte a Wintermantel is, akkor a HVG ezt onnan levette, és ebben, ha ez igaz, akkor ez valami olyan álszemérmesség, eh, amiben nem látjuk meg annak a lényegét, ami ebben az indexessel megesett, mert eh, akkor azt mondjuk, hogy ha pofán vágják a gyurcsányt, akkor azt mondjuk, hogy megérdemelte, másik oldal meg azt mondja, hogy ki, izé, kiváljam a szemét annak, aki elkövette, és lesz egy olyan áldozat, eh, áldozat, tehát, hogy megérdemli, ami egyébként normális szituációban az embereket a bábszínházban gyerekként, még nem jellemezte. ezt. Igen, te mondasz, én azt mondtam, hogy én állszettséggel, nem? Igen. Ilyen hipokrita magatartás. És azt sem gondolom egyébként, hogy az az erőszak, ami van a Facebookon, az ebben a formában, a valóságban is megilvánulna, mert akkor csak betörött tükrök lennének, vagy betörött kirakatok. Nem akarom én a beszélgetést, de ugye itt az elmúlt napokban, Uh, uh, színésznők, előadó művészekkel kapcsolató szexuális Igen. zakatás. Itt a Hervi Weinstein-től hát úgy látom, hogy ők vezető téma lett. Nem csak a uh, Bulvár sajtónak. És az jutott eszembe, aztán később valaki mondta is, azt hiszem, talán a Siringárpi, hogy a szerepusztó dívány szöveget nyilván ezerszer hallottak, úgy mint én. És be kelleked valam, hogy egészen eddig az ügy, nekem nem tűnt föl, hogy amikor a szerepoztó díványról beszélünk, akkor mi is beszélünk igazából. Szóval beépülnek ilyen típusú fordulatok, szituációk az agyunkba, és az élet természetes résznek tekintjük. Nem mondanám, hogy pokoli a szégyellem magam, hogy eddig nem tűnt föl, csak inkább úgy analizáltam, hogy hogyan csodálva történhet ez meg, miközben jó, én viszont reggel arra hívtam fel az emberek figyelmét, hogy egyfelől elítélik a szereposztó diványt, másfelől pedig örülnek, hogy megverik az indexes újságírót, ezt aztán tudják összeegyeztetni a saját fejükben. Tehát, amit mondtál, hogy hipokrita, az hihetetlenül jellemző az emberekre. Hát tudod, igen, felmentjük magukat. Mindenkinek van egy jó sztója önmagáról, hogy miért helyes, hogy ő gondolkodik az a bizonyos kognitív diszmancia feloldásának. Nekem a héten lesz egy tévéműsorom, nem mondom, hogy hol, nem. Megnézik az ember, Kapát, eldobok és roharok megnézni. Nem, nem hiszem, hogy ennyire fontos, de mindesen lehetőségem van témákat javasolni. Eddig két témát javasoltam, a másikat reggel küldtem az elsőt még tegnap. Az egyik az volt, hogy az legyen, tehát illeszek rá, hogy csak műsorvezető, tehát nem ilyen állandó vendég, hogy az legyen az begvert indexes újságíró, akinek a történetét érdemes szétszállazni. A másik pedig ez a tegnapi történet, amely... Az én szívemet megmelengedte a szónak abban az értelmében, hogy ilyen történet az elmúlt időben olyan nagyon sok nem volt. Tehát amit, amit Nyakó István megengedett a Grécivel szemben, még akkor is, hogyha a Grécinek nincs igaza. Tehát ez a mondat, hogyha minden az M.S.P. számára sértés és igaztalan Facebook bejegyzés után feljelentenék a dk akkor Handó Tündőnek külön táblabíróságot kellene felállítani az ügyek tárgyalására. Ezt, ha megkérdeznék, hogy hol jelent meg, akkor azt mondanám, hogy a 444hu vagy az index igen. Tehát amikor elkezd Nyakó István Indexül beszélgetni Vagy beszélni, miközben Nyakó István Egyébként e, e, nem erről híresült el Tehát Nyakó István el, el, el, Megtanul egy beszédet Amiről azt gondolja, hogy az jól áll neki És a pártjának És e, ezt követően a Molnár Gyula Meglépi azt, amit meglép Még egyszer, maga az a történet Mely szerint egy női sofőrrel Látták egy -e szexárdon Gréci Zsoltot Az xy aki egyébként Magyarország Hitlere vagy majdnem az tehát ez a történet engem teljesen hidege hagy. Ez egy ilyen, hát egy ilyen neve nincs történet Belétve, hogy a valamelyik portálon Már megtaláltam a beszélgetést is el, Egy telefonbeszélgetést Itt mindenki mindent rögzít, én ezt nem értem 10 millió diktapon országa Igen, hát én mondjuk Igen, nem De hogy nekem elég a reggel Hogy, hogy azért Ilyen lépés Politikusok között, akik nem Egy darálóban vannak Hát, nagyon ritka. Nem is de János, Já most a két egyszer mondatot. Részint a GZnek annyira igaza van, hogy a feltételezett időpontban, ugye ez a péntek, múlt péntek, amikor MSP DK tárgyalás volt itt nálunk a DK-nál, akkor a Grici itt állt készen. Én most éppen ennek az irodaháznak a kamera felvételeit, még azért előkerítjük. Egy, kettő. Éppen Botka lemondásának ugye, az egyik mellékterméke, hogy ő sok nekik megvádolt a fidesz való kollaborációval. De az felban emelve ez a történet. Én a találkozok, minden más itt megképezi, hogy valóban van egy kollaboráció az MSZP-ben. És egy ilyen szituációban az, hogy valaki titokban találkozik Fideszesekkel, az egy nagyon súlyos vált. Tehát én érzem, hogy, vagy értem, hogy az Zsoltászmére vette komolyan, miközben én nem ismertem azt, hozzá, hozzáteszem. Hála Isten, működünk közünk, hogy működünk, hogy nekem nem muszáj, Mollár Csaba de politikai vezetői szinten, is engedte, hogy hát ezt hatálogatomtosítsa vissza. És igaz, hogy amit Mollár tett, az, az nagyon tíftességes és becsületes dolog, miközben én dolgoztam anyakóval, akik végtől fegyelmezett ember. Én a tíftességes embernek ismertem meg, és el nem tudom képzelni, mi a csoda történt, mert állítólag Tiltva, tehát elkészült a szöveg, de letiltották politikai vezetők, hogy ez kimenjen. Ennek ellenére kiment ez a szöveg, ami hát a lehető legrosszabbkor van, hát tárgyalunk egymással viszonylag normális hangnemben és stílusban, és akkor jönnek egy ilyen légből kapott rondaváddal, mert az a probléma, hogy egy rondaváddal. Hát véleménye lehet valakinek, de itt tényközlés van, és igaz jó, figyelj, Molnár az tudj, tudj, a szövege, az a célunk, hogy az Orbán kormányt leváltsuk, hogy igazságosabb Magyarországot teremtsünk. Ezt a cél szövetségben érhetjük el. Szövetséget kötni pedig csak jóhiszeműen lehet. Ez a jóhiszeműség és bizalom sérült egy helyi vita kapcsán, ma átgondolatlanul kiadott rossz közlemény miatt. Most a jövőt építjük, ezt múltbéli vagy valós sérelmek miatt nem engedhetem kockáztatni, ezért a felőst a mai nappal felmentettem a munkavégzés alól. Ez egy annyira tömör szöveg, hogy szinte el hiszem, hogy ezt a Mora, Gyula írta. Nem tudom kiírta, de én is azt gondolom, hogy szóval előtte bennünket tájékoztatott hozzát leszem, hogy ezt fogja tenni, ebben is végtelenül korrekt volt. Ezzel együtt én szegény nyakot sajnálom, szerintem Pistának négy. ez a fiú utcára kerül emiatt, hát akkor azért azt gondolom, hogy az, az ilyen nagy baj. És hogy közben titokban azt remélem, hogy jó-jó, ha hát akkor nem lesz sajtó, nem tudom micsoda főnök, de találnak neki értelmes munkát ott abban a párban, mert... Nem lehet ott embereket, akik éveken keresztül vagyunk dolgoznak. Nekem van olyan hallgató, vagy legalábbis régebben volt, aki azt gondold el, hogy ő egy jobboldali érzelmi, valaki nem akarom megnevezni, neve is van, aki egyébként minden, az így a világen, azt hiszem minden fórumodra elmegy, és arról helyszíni közvetítést is ad minimális táborodhoz tartozik, beszából üres termekről, amelyek sajnos aztán megtelnek vagy kétharmaddal, de a dolognak az a lényege, hogy a tegnapi fórumodról azt írta, hogy azért kellett sietve hazabenned, mert hogy találkoz. Már azt mondtad, hogy találkozol az amerikai tanácsadókkal. Ez így persze, persze. Értem, Én csak azt mondom, hogy látod, hogy kell vigy vigyázni. Végülis Nem történt. kell. Hát most érzéte, milyen titok van ebben. Ezen a héten itt vannak személyesen is a tanácsadók. És nyilván nem, aztán most jönnek hozzám tízre, és kellene neki, a kötetlen beszélgetések, és abban maradtunk, hogy Dunakeszi hála Istennek közelebb van, ma komlón vagyok, ma nem tudnak följönni hát akkor utána a testvérek jönnek föl, egy korlát van persze ilyenkor, hogy nem tudok főzni, mert vagyok táplálkozó, szóval, úgyhogy megüzentem, hogy hidegkaja ez gyerekek. egy hidegkaja volt. Mit, nem azt mondom, hogy mit mondtak konkrétan, de a végül is, amikor az ember igénybe veszi ilyen segítséget, miközben, ahogy látom, ez a világban mindenhol így van, e, miközben egyébként az illetők maguk is, tehát a, a Szigetvári miközben ugye valamikor elnök volt, közben maga is tanácsot adott másoknak, és ha netán egyszer távozik, akkor gondolom visszatér ugyanoda. E, e, tudtak érdemleges tanácsot adni? Ja, abszolút. Tudnak. De, és ha más nem, te is Kívülről másként ház bennünket engem, mint én, aki benne vagyok ebben a találóban. És, hogy mondjam, jó, ezeket meghallgattam. Most el a fickó, meg az ő csapata... De miből táplálkozik? Adsz nekik anyagot, vagy ők saját maguk keresnek olyasmit, ami alapján vélemény nyilvánítanak? Kapnak nagyon sok anyagot, nagyon sok anyagot, nem csak az elmúlt hónapok az elmúlt évekről. Ők maguk készítetnek szakértőkkel Magyarország összefoglalókat, sok mindetet a kultúrától, a politikai helyzetig, megismerik a kampánystávot, ugye ez már működik, találkoznak hát nem tudom, 15 vezetővel, meg beosztottal, és 3-4-5 dologra lehet így ilyen tökéletben koncentrálni, és ezt körül a beszélgetések időnként személyesen, amikor Pesten van, időnként meg Skype-on, amikor Washingtonban vannak. Uh, fontos ez, ma, hát e, e, tudod, az, amikor, a, szokták mondani, hogy a fától nem látja valaki az erdőt. E, Tehát már volt ilyen, olyan, amire te azt mondtad, hogy megéri? E, volt, volt, volt, volt, volt, abszolút, abszolút. Ezek Kampánytechnikával ezek szóbeli dolgok, vannak. vagy írásbeli dolgok? Van mind a kettő, ez mind a kettő. És hány ember vesz ezen részt? <gül> hát rajtad kívül a párból más is ott van? Hát van a velem külön találkozó, rendszeresen, a legtöbbet Molnár csabá aki a kampányfőnök és ugye a pártok az ügyvezetője. De hát egészen odáig, hogy mit tudom én, találkozik a fiatal 25 éves beszédíróval. Végig beszédik, a közleményíróval, mert beszéleket már nem írnak. Amikor mi naponta három közleményt írunk, azt ugyanaz a figyűjár, talán van az alapszöveget, leülvele végig beszédik az elmúlt tudom, két hét 30 nap közleményét, hol pontos, hol nem pontos, hol kellett a más szavakat használni, mire ügyeljen legközelebb, tehát egészen idáig vennek ezek a ö, munkák. A képi megjelenés, üzenetközvetítés, kezelés. hát ez mind, mind, mind, mind. Nagyon különbözik Amerika, meg Magyarország tekintetben. Amerikában két héten keresztül tudsz interneten levőben bárhogy szavazni, és látják a kampánystábokat, már kik szavaztak. Ha nem szavazol a kampánystából, rád küld egy SMS. Tehát Magyarországon ezt nem tudok megcsinálni, ezek oknál fogva, Tehát nem minden technika alkalmazható, ami Amerikában működik, de ők dolgoztak euh, Amerikán kívül egészen Csehországig a legközelebbi példát, mondjam neked. Te is voltál nem. már tanásodó, vagy te még nem? Nem, nem, nem. De ez egy másik szakma. Szoktam mondani, hogy valószínűleg én is tudnék veled interjút készíteni, hogy én kérdezik, és te válaszolsz, de valószínűleg sokkal pocsékabb lenne mint amit te csinálsz. Jó, a, csinál. a, a, a Szigetvári például, jó, hogy milyen Alon, tehát én a Szigetváriról alapvetően tudok rosszat mondani rá, de egy hozzám közel álló valaki, uh, ugye, és úgy ismertem meg, mint a te emberedet valamikor 2003-ban talán. Igen, mi, hát mi 2001-ben egyben, egyben találkoztunk a viktor azóta ismerem. Kitűnők, kitűnők most. De mind a két helyen helyt állt már. A, abszolút. A, a Viktor egyébként én szerintem, és ezzel nem akkorom sokkal, sokkal, sokkal jobb elemző is kampánymenedcser. Ebben az adottságai jobbak, mint a politikus adottságaik. De tisztességes ember, és egy végül intelligens, olvasott ember. És az jó. Azt kérdezem tőled, hogy Ugye ezekben a pillanatokban lehet, hogy már lehet tudni, megnézem, hogy hogy döntött a fővárosi közgyűlés a római part kapcsán. De arról beszélgettem Pataki Mártonnal együtt, de csak zárójelben, hiszen magánemberként jegyzi a népszavazási kezdeményezést, hogy ugye Juhász Péter arról beszélt, hogy mint a Momentum az olimpiával, hogy fognak elbánni ezzel a római partigáttal, és én azt próbáltam magamban értelmezni, és aztán elmondani Pataki Mártonnak, hogy mindenből nem lehet politikai ügyet csinálni. Tehát, hogy elverjük a Fideszt a római gáttal kapcsolatban, miközben adott esetben az nem egy politikai téma, és adott esetben az nem az, az valami egészen borzasztó jövőhöz vezet. Szerintem nincs igazad, de nem politikai téma, hogy Budapest egy nagyon fontos helyén hol milyen közműveket építünk, ami brutálisan bele fog avatkozni, döntés is lesz ott abban abba a világban. De ez a politika, ez nem a politika, hogy mit mondott a nem tudom gulyás, a gyurcsányról, vagy fordítva. Ez a politika, az ott élődtek, ez a legfontosabb ügye. Hát nem. Lehet, ö, most egy pillanatra eltévedtem, mert az, akit idéztem neked, a következőket írta. Kedves Fiala János, hol írtam én azt, hogy sajnos megtelt, ugye ez a tegnapi fórumod? Egy, nem telt meg. Kettő, miért lenne a sajnos nekem, ha megtelt volna? Három, ahhoz, hogy száfolni tudjam, Gyurcsár Ferenc állításait nem a médiában a módosított cikkeiből kell tájékozódnom. Kár, hogy a szakma alapjait nem ismered, mindenki magából indul ki. <gül> Hogy nem telt meg. Ez, ez Dunakeszi legnagyobb termék koncertet szoktak tartani. E, azt mondják a helyek, hogy nagyon jó, 250-en voltunk. Az kitűnő. Egy, egy dunakeszi ez kitűnő. Hát most lehet még fikirdebb, is vagyok. egy Mishkorton misborzon azért, mert olvasunk, 29 aki voltak kíváncsiak. E, és nulla hirdetési lehetőségünk van. Ha eljön engem egy ilyen kellemes később, kísér utána 250 ember meghallgatni, és jó hangulatban van, időnként nevet, veszi a poénokat, időnként figyel, okos kérdéseket tesz fel, és erre Volt egy Biztosan hallották a hallgatók, hogy Arfoszász országban ez a meglepetésre a hétvégén a szozdemek győztek. Nagyon győztek, 37%-kal. Úgyhogy, ugye, egy hónappal ezelőtt meg hát, el is elisújós kaptak Szeretek Szövetségi Szíten. És megkérdezték, nem tudom a nevét az SPD tartományi vezetőinek a legendő hogy mi a titka. És azt mondja, hogy a ő viszonylag kevés beszéget tart, és semmi más, nem is rá, fórum, mint fórum, mert fórum, meg fórum. Visszatérve egy ugye ugyanerre az emberre, csak hogy képet tudjanak alkotni róla. Ő az, aki az indexes újságíró megverése kapcsán egy egyébként nem zárt körben azt írta, akik megverték, nem tudták, hogy ki lehet, nem azért verték meg, mert, mert indexes, szándékosan kiprovokálta a verést, ami már önmagában bűncselekmény, főleg akkor, ha abból él, hogy provokál, aztán jól megírja. Én most már szívesen megnézném a biztonsági kamerák felvételeit, elő fog az még kerülni, és akkor örültem annak, hogy az elmúlt időben személyesen nem találkoztunk. Visszatérve a jelen és hozzád a hétvégén beszédet is fogsz mondani relatíve zárt körben és a 23-án pedig lesz majd demonstráció is de ahogyan most áll a dolog mert <coughs> itt azért van némi zavar Ilyen. Már itt melyben ha a bot... szombatiban vagy a hétfőiben? Te mi van a te mikor Mi mire kaptam én meghívót? Az is hét fő. Az is hétfő, vagy bocsánat. Tehát, ugye nekünk az a szerencsénk a szerencsétlenségben, hogyha úgy tetszik, hogy e, mi 2011. október 23-án alakultunk. Tehát tudatosan megtadatot válnak. Igen, jól látom, kettő óra, akkor igen előzés 23-án. Ezért aztán, nekem október 23-án a születésnapi rendezvényünkön mindig van egy átfogó megszólási lehetőségem, azaz. Az, hogy én mit gondolok erről a mostani helyzetről, világról, október 23-áról, örökségéről, mert függetlenül attól el tudom mondani, viszonylag kereken nem túl hosszan, hogy van-e közös tüntetés, vagy nincs, amit még nem lesz. Mi Nekünk két rendezvényünk mindig 23-án, egy kosszorúzás, egy sajtónyilatkozat van. E, most ezt Vitányi Iván, örököztisztetben fog, nekem ez a két órás, és ha lett volna tüntetés, közös tüntetés fél hatkor, akkor ott is beszéltem. Mert holra, nem lesz? Nem lesz. Nem lesz. Ez szinte bizonyos, hogy nem lesz. Sajnálod? Inkább igen, mint nem. Szóval, még ráadásul október 23-ben... De ha ránézel az órádra, rossz a szöveg, hiszen október 23-a még egyszer nem lesz 2017-ben, de ez még belefér? Tehát abban a naptárban, amit te vezetsz májusig vagy áprilisig? De baj, de minden belefér. Nézd, itt egy ajtletetés, a Momentum és az LNP, az végül nem jön el ha? dacára annak, hogyha a 23-át ünnepeljük, hát az itt a 56-ban a royalisták, a, a mincentisták... Hát azt mondta, hogy ez a baloldal soros terve, ugye? Ez terve. Mondjuk, úgy, hogy, mondjuk úgy, hogy ügyetlen megfogalmazásnak. Igen. Az jobb, hogy az, mondjam, az, az, az kedvetlenebb, nem tudom másul, hogy ez elegendő volt az együttnek, hogy, ő, hogy onnantól most őszintén szólva, hát akkor miért van a dolognak? Úgyhogy akkor... Én, Kujás Martit sajnálom, mert ő nagy elámmal vetette be magát ebbe az együttműködési történetben, és azt a vállalatúgyugi törvényügyet ezt nagyon szépen tető alá hozta, de hát sajnos ő is látja, hogy ez nem a jó szándékom úgy nagyon sokszor. Itt őrült identitási személyes kérdések vannak, amin nagyon nehéz kívülről változtatni, ki, kivel igen, meg nem, hát tudod, unosvontalanig mennek ezek a szövegek. Én meg annál már, hogy mondjam, nagyon fiú vagyok, hogy ezen felkapjam, mert a vizet tudom, máshol veszem, nem tudok neki, tehát ha így, akkor így. Uh, én távol létemmel tüntetek a jövő héten és az azt követő héten is, úgyhogy nem arról ti, van szó, hogy rólad ti, jaj, seker, hát nem, nem tudunk beszélgetni hát föl tudlak hívni Norvégiából de el van rontva a szert a Pedig, hogy rohantam a bölcsödéből hogy idejégek és az autóba kell föl. de Zsombor és Kolos napján november 8-án ismét itt leszek Akkor november 8-án nem azt hiszem hogy vagyok vagyok, biztosan vagyok Rezső Szulamit és Tivadar Ugocsa napja között van és különjük hogy itt reklámban, van, úgyhogy elköszönök, és akkor ezek szerint nagyjából három hét múlva, hát nem nagyjából november 8-án Szerdán. Köszönöm szépen! Isten áldjon Átadom. Gyurcsány Ferencet hallották, én az összeállítás, a reklámos szállítás után még maradok, és aztán meglátjuk, hogy meddig tart a mai műsor. Jön a sütik, jön a finomság, jön a bambi, jön a jön a halál, aki megoldja, jön a bonta, jön a hat, hat, hat, hat. Amit kitár, ez a halál, aki megoldja, jön a bond. nekem. Talós István főpolgármester szerdára hívta össze a Fővárosi Önkormányzat rendkívül ülését, új javaslatot teljesen elő a római parti védműügyében. A közgyűlés alig fél órás vita után meg is szavazta a javaslatot, amely kimondja a parti ingatlanok védelmét szolgáló árvízvédelmi létesítményt nem a Nánási út királyok nyomvonalon hanem a hullántérben továbbá a barátpatak és az aranyhégi patak mentén kerüljön megvalósításra. Azon kívül, hogy kerülje megvalósításra, ilyen nincs, azt árulják el nekem, hogy akkor most ez a népszavazási kezdeményezés, ez fogyott válik, vagy mi a helyzet? Valaki mondja már meg nekem, még mielőtt visszatérnénk egyéb agyorrágot témáinkhoz, amelyek egyébként nincsenek agyorrágot, vagy hívjam fel Pataki Mártont, és kérdezzem meg tőle, Franco nem tudom, hogy most mi van. De senki nem telefonál, kénytelen leszek telefonálni én hogy nem telefonálnak az két dolog, egyrészt nem hallgatják a műsort, másrészt fogalmuk nincs Föl. Valaki mondja meg, könyörgöm, nem tudom. Ez most mit jelent? Ja. Hát várok néhány percet, mert egyébként tovább mentem, másról beszélgetnék önökkel, de ezügyben szeretnék tiszteletet. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem hallgat senki, ennyire fogalmuk sincs, hogy mi történik, mint én. Nekem jön, megnézem máshol. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kismondorra vagyok egy héttel ezelőtt beszéltünk, pont telefonon ismét úton vagyok a munkahelyemre, és önt hallgatom most is reggel. Jól teszi! Köszönöm szépen! A választ nem tudom, csak vissza volna jelezni, hogy van hallgatóság. Nagyon szépen köszönöm! Az a kérdés, hogy valaki tudja-e azt, amit én kérdeztem, hogy ez most mit jelent, vagy senki nem tudja? Az indexen pedig nincs is rajta, de itt van. Meghiúsította a Római Parti Népszavazást, azt mondja az index. Visszavonta a Fővárosi Közgyűlés a korábbi határozatát, a Római Parti Mobilgát építés, így a válik az erről szóló népszavazás. Az ellenzék szint a Főváros nagyon hosszú. Oké, rendben van. Holnapat, aki már tonnal megbeszéljük, 9 óra után. Most pedig még egy téma. Um, hát nem még egy téma, nem az egy előzőleg említett témához való Visszatérés, ha megtalálom Igen Azt írja XY, aki férfi Benne vagyunk már megint a hírekben. Igen. Jó reggelt korát, én azt hittem, hogy fogsz beszélni a Györgyjevics úrral a város Figetre. Lehet egy kérdés, oda majd esetleg? Nem, mert három hétről beszélgetünk, és addig elenyészik minden. Megmondom, amikor fog Györgyevics Bencivel beszélgetni november 9-én csütörtökön 8 óra 5 perckor. Azt mondtam a műsorban, hogyha minden pontosan úgy történt, ahogy azt az illető elmondta, mondta Szabó Zoltán, minden egyes esetben, kedves Erjúlia, ebben a szöveggel élek azóta, amióta néhány mondatomat azért kellett megbárnom, mert kiderült, hogy ez a tudósítás, amit akár az egyes számú első szemétől, akár a környezetétől kaptam, nem csak én, hanem bárki más, nem felelt meg a valóságnak, nem vontam kétségbe azt amit szabózé mondott, hanem azt mondtam, hogyha pontosan úgy történt, ahogy ő azt elmondta. Egy ilyen szituációban meg annyi olyan részlet lehetséges, épp a személyes érintettség okán, amely elsikad, vagy túl lesz értékelve, ezt a saját példámból okán tudom mondani, nem azt mondtam, hogy nem történt meg, azt mondtam, hogyha pontosan úgy történt, ahogy elmondta. És ebben én kivetni valót nem találok. Lehet a kákáncsomót keresni, nem biztos, hogy érdemes. Azt így, tehát az illető megismeretlen, amit mit értem az index ezt már nem fogja beolvasni Fiala János, nem szabad hazudni, kedves indexit, valami nem kerek, naponta több tízezer ki ilyen helyeken Magyarországon, és eddig még senki sem vertett meg, főleg nem ilyen egyszerűen, ezután a biztonsági munkatársukat kidobta, vagy megvette hazudtok már megint. Jól látható a saját videótokon, hogy a teljesen felhelt biztonsági már tajtézik a dűtől előtte nagyon sok mindennek kellett már történem, mire elcsattant az első pofon, aztán szabó visszament még kettőt, Margit, ez normális, utóirat az önnek akkor sem volt joga megütni, még a Megbunkóbakat sem ütheti meg, tehát az őrt jogosá rúgták ki, mert bűncselekményt követett el, de ettől még a bűncselekményre való felbújtás, azaz provokáció, maga is egy bűncselekmény, az index is kirúgta már a hibázó újságíróját, nem, hát ez itt tökéletes hülyeség. A részegség nem enyhítő, hanem súlyosbító körülmény, nincs papír arról, hogy részeg lenne. Egy balesetnél is az, ez nem volt baleset, és ez szabor direktment ment vissza kamerával a kezében, nem visszament, hanem ugye, miután ez történt, ezt követően követte a biztonsági ölt, előtte még nem ütötték meg, csak simán és törvényesen kidobták, hogy lehet simán és törvényesen kidobni, kedves Erbéla, ne írjál már itt nekem farokságokat, jó? Vagy de amikor téged dobnak ki, és a te védelmedre kellek, akkor majd jöjjél rá, hogy más lehet kidobni, akkor se lehet kidobni a részek. Mert Botrány a személyzet szerint az üzletben, senki sem mondta azt, hogy Botrány csinálta az üzletben. Tehát amikor én megprób amikor azt mondom, tehát írja Er egy olyan történetet ír, amely köszönő viszonyban nincs a valóságból. Bizonyos elemeit meghagyja, más elemeit pedig felfújja, és nem folytatom. Nagyon-nagyon nehéz így műsort készíteni. Tehát van egy szubjektív képünk valamiről, és a saját magunk vélt vagy valós igazsága kapcsán, amit egyébként már a történet előtt megírtunk, ahhoz igazítjuk a történetet. Abszurdum. De ma az emberek ek egy része így él, és én nem tudok, mit tenni. Tehát én, ha önmagában egy millimétert elmozdulok a korábbi álláspontomhoz képest, mert így hatnak rám az események, az már a csoda kategóriába tartozik, mert az emberek ezt nem hajlandók megtenni. Én egyébként bármikor szívesen elnézést kérek, hogy egyébként arra alapon van, vagy, hogy, hogy ez szükséges. Nincsenek bennem megírt forgatókönyvek. Erbélának holnap igaza lehet, Erjúliának holnap igaza lett, és én holnap lehet, hogy tévedek, vagy az is lehetséges, hogy hazudok. Mert valamiben nem akarok igazat mondani. Aztán, hogyha azt átélem, akkor és még nem is bizonyítják rám, akkor valószínűleg elkezdek valahogy úgy mászni, hogy abból valahogy ki tudjak jönni, miközben nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy hazudtam. Na barátaim, 9 óra 8 perc van, nem barátaim, kedves hallgatók, van-e bárméről beszélgetünk, vagy egy ilyen Facebook levelezés lesz, amit én felolvasok, aminek sok értelmét nem látom. Csak szeretném felhívni az inkriminált szövegszerzőnek a figyelmét arra, hogy csintalan Sándor vagy száz. Ejjjegy! Hogy hívták a százat? Akit megvertek. Bankszövetség, vagy nem bankszövetség. Szász. Ott is meg annyi új novum került elő menet közben. Mert ugye egyébként az illetőre maga az esemény olyan hatással van, amit nem szeretnénk egyikünk se Károly, igen, száz Károly, köszönöm. Egyikünk se szeretne átélni. Telefonálnak a Street Fighting mennel véget ér a mai műsor, mondván, hogy csak azért nem húzom merétes Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó volt a műsor, nem tudok belekötni. Hihetetlen! Viszlát! <hítható> So, sajnálom. Pedig mi ilyen jó lehet volna belekötni? Gondoljanak bele nekem egy ilyen sajtóklubos beszélgetést néznem, nekem, aki a Secretman történettel ugye úgy lettem elítélve, hogy soha semmilyen szándékom nem volt arra, bárkit is arra hogy magyar nemzeteseket rúgjanak fejbe, hanem arról szólt az a műsor, hogyha úgy kommunikálnánk, mint ahogy a lovas István tette, hova vezetne az... Ezt természetesen senki se vette komolyan, mindenki azt vette komolyan, ami le volt írva, a művészeti szabadság nem volt, ráadásul rosszkor, rossz időben hangzottak el a szövegek. Én nem szeretném, hogyha az EHO TV-ben lévő sajtóklubosokat megbüntetnék. Nekem abból semmi örövem nem származik. Tehát, hogy, hogy hogy lehetne elérni, hogy úgy szégyeljék el magukat, mint ahogy azt szégyeli magát, akire rányítják az ajtót, miközben kakil, vagy adott esetben aki rányítja, az is elszégyeli magát, hogy valami olyannak a fültanúja, olyannak a szemtanúja, amitől egy normális ember függet attól, hogy hány éves és milyen foglalkozást űz, zavarba jön. Ha vár, én, én abban a körben, ahol ők vannak, én semmi más nem szeretnék eltenni, csak zavart. A szónak abban az értelmében, hogy elgondolkodjanak. Tehát nem, nem, nem megzavarni akarom őket, hanem hogy úgy, úgy, úgy, úgy, úgy meghökkenjenek, hogy tényleg. Belejtve Hud hát az Isten áldja meg már önöket. Hud egy fontos újságíró, akinek mégiscsak tudnia kellene, hogy ez nem egy hajnali órán történt. Tehát tényleg ez a rengeteg beszélgetés, amelynek a kiinduló pontja nem igaz. És aztán már gyakorlatilag a népszórakoztatásá úgy válik, hogy közben senkit nem zavar, hogy amiről beszélgetnek, az tételesen nem igaz. Hogy a szíven fájt, amikor legutóbb a hetes klubban a Naimant igazították háromszor helyre a horváth Gábor a népszava megbízott főszerkesztője, mert nem volt igaz, amit a Gábor állított egyébként már a beszélgetés már folyt tehát a többiek azok hozzászóltak csak a horvát amikor megszólalt akkor visszament még a legeleire így nem lehet létezni barátaim, tehát levágjuk a beteg jobb lábát miközben a bal beteg vannak visszacsinálhatatlan dolgok ezek a beszélgetések nem visszacsinálhatatlanok. ekkora kárt nem okoznak, másfajta kárt okoznak egy levágott lábat már nem lehet visszarakni vagy legalábbis kicsi az esélye de tele vagyunk ilyen levágott lábakkal és amikor jön valaki és azt mondja, hogy egy emberek ez nem is így volt, akkor félre balraka, hiszen erre van igény levágni a jobb lábát, bal megbaradhat ez mire jó még ezt is értem, hogy valaki de hogy, de hogy, hogy, hogy en, er, er, erre legyen igény ez, ez nem tudom Én biztos bennem van a hiba, hogy bennem ilyen igény nincs van egy pár aki, ember, akit ki nem állhatok, de hogy azoknak valami baja történjen, aminek én örülni tudok, hát ez teljesen hiányzik belőlem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kérdezte, hogy, hogy milyen volt a műsor, miért nem szólnak hozzá? Nem, egyáltalán nem kérdeztem, hogy milyen volt a műsor. Speciál, az atyai emlékszem, de hogy milyen volt a műsor, miért nem szólnak hozzá? Semmi. Eszem át, te hogy tehogy, hogy milyen volt a műsor. Egyébként is az előbbet telefonáltak, hogy jó volt. Itt van ez a hölgy. Valamire betelefonál, ami el se hangzott. Mást betelefonálós műsorokban megkérdezik tőle, hogy egyébként mit akart volna mondani, de én miért akarja meghallgatni őt, aki olyasmihez szól hozzá, amihez én nem adtam apropót. Be a propót? Menjen a cipőboltba, és akarja megvenni az ACDC új levezét. Hát ott is nagyjából hasonló fog vele történni. Jó reggel. Jó reggelt, úr. Én azt javaslom, szolidarítsunk az újságíró, valakit tudtok a képszéből. Ígyünk meg két felest menjünk be a képzőbe, és kérjük ki a panaszkanyagot. Azt hiszi, hogy vicces volt? Nem. Mm, mint akkor egyetértünk. Majd amikor a feleséget combiain felkúszik a színház rendező keze, hogy eljátszhassa az offériát, majd akkor eszébe juthat ez a telefonja. Hol áll meg a keze? Hol állhat meg a keze? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! telefált az előbb valaki, aki azt hogy nem tud belekötni a műsorba. Ö, ö, én bele tudnék, nem tudom, hogy van egy igény. Ez egy jó kérdés. Hát én érti belekötni egy műsorban az alapvetően nem pozitív dolog. Tehát ha valaki vitatkozik valamivel, vagy beleköt, az egészen ellentétes tartalmú, de azt csinál, amit akar szabad államholgár. Tehát én csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy ugye vannak rossz kérdések. Tehát például az a kérdés, hogy, hogy mesélünk-e morbid vicceket, az így önmagában... Nem egy jó kérdés, mert ugye mesélünk, de kondolóra közben nem mesélünk. De de én pontosan ezt mondtam, úgyhogy legyen szes mondja meg, hogy hol akar belém kötni, mert ha nem talál ilyen helyet, én úgy kötök önbe, hogy az egész nap jellez. <coughs> <Ba. gül> hát pontosan erről van szó, hogy, hogy ön beleszáll egy olyan vitába, amikor, amikor uh, egy dolgot megítélünk a kontextusa nélkül. Tegnap fél órát beszélgettem az életővel. Miről beszél? Jó reggelt kívánok! Szeretném elmondani Erbélának, hogy nekem a mai nap folyamán rá ennyi figyelmen volt, teleírhatja a Facebookot, én köszönöm szépen, további abban nem uhajtok vele foglalkozni. És azt hiszem, hogy egyéb tevékenységével sem. Ez a nem lehet a fiala mai műsorába belekötni, de volna igényre. És lássák be, hogy ezek a percek már semmiről nem szólnak. Ez ugye arra, a jeszenszki után szabadon, ez arra jó, hogy lehessen növelni az én hallgatottságon, mert ugye most azt lehet mondani, hogy most a fialánál milyen izgalmas pillanatok vannak holott a fialánál, most semmilyen izgalmas pillanatok nincsenek. Korábban ezeket izgalmas pillanatoknak gondoltam, de sajnos elmúlt már ez az időszak, amikor én ezeket ilyennek élem meg. Valaki tolott. 061 -9 és 06 -1 -1 először. <Sessz> Szia János Berta volt vagyok. Szia édesem. Na most belecsörögtem a Steve Fighting -be. Nem baj, mondjad, majd visszarakunk. De azt akartam mondani, hogy a kis Zsolt korábban említette, és nem ő az első, aki említi mostanában ilyen közbeszédekben, meg egyéb helyeken, hogy a, a középenállás az egy illúzió. A középenállás illúziójáról beszélgetünk folyamatosan. Most ez engem most már sok hét elteltével egy nagyon picit zavar, és az én beleszeretném így mondani az étterbe, hogy, hogy ne vegyük el már a jogot emberektől, akik hisznek ebben, tegyük fel, hogy illúzió van, de azt mondom, hogy ez nem illúzió valójában, hiszen az igaz, hogy talán középen állni nem lehet, mert ugye a csatatéren, ugye két harcolófér között állni az sokáig nem működik, de odébb állni lehet, arré bánni, és akkor ott egy kicsit biztonságosabb helyről figyelni, ahogy ezt a dolgot csinálják. És még azt akarom hozzátenni, hogy ugye ez gyakorlatilag pontosan ugyanazt jelenti, mint amikor azt mondogattuk egyfolytában, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ez, és ebből, ebből, ez, ebből igen komoly történelmi problémáink lettek később, mert ugye ezt használták talán már a nácik is, de a kommunisták aztán biztosan nagy előszeretett a, ezt a kifejezést, és ez hogy a középenállás az egy illúzió. A gyakorlatilag pontosan ugyanezt ezt jelenti. Jó, nekem, e, nekem ilyet először szerintem 2002-ben vagy 2003-ban, tehát másfél évtizede mondott Franka Tibor, amikor én azt mondtam, hogy én egy független újságíró vagyok, mm -hmm. amikor azt mondta, hogy független újságíró nincs. Ez a Franka Project elkészülte idején volt. Teljesen egyetértek veled beleértve. Hogy az, amit Berta Zsolt mondott, hogy az oddébállás maga egy függetlenedési szándék, középen állás szerintem nincs. Olyan van, hogy köz, egy kör közepén lehet állni, azt mértanylag meg lehet húzni, középen az ember nem áll. Függet egy, egy függet, tehát, hogy egy megpróbál függetlenetni. Mert független sincsen. De hogy ne egy tábor logikája jellemezze valakinek a viselkedését, arra lehet bátortalan kísérletet tenni. És ebből a szempontból én nagyon sajnálom azt, ami Navracis Tiborral történt, és... Én a HVG-t tegnap előtt egész nap azt olvastam a Komáromi strandon, és egy egészen fantasztikus példánya került a HVG-nek Ma a kezembe került a HVG egy online írása az én pénteki műsoromat követően, hogy Navras Tibor ugye mit is mondott nálam, és hogy aztán a hétvégén találkoztak Orbán Viktorral, ahol kedélyesen megbökte Orbán Viktort, és le van fényképezve, hogy egyébként kedélyesen beszélgetnek, ez a miniszterelnök honlapján vala, valahol. Elküldeni nekem valaki, aki megtalálja a miniszterelnök hollapját vagy a miniszterelnök hollapján közelében, ha ez egy megfelelő fogalmazás, hol találhat ez a fénykép, amit a HVG egyébként vagy tegnap, vagy ma hozott. És hogy akkor ebben tetten érik az, hogy akkor ö, Navrasi Tibor mégse hős. Ígyrésztről ugye <coughs> Navrasi Tibor pénteken ö, elsősorban a miniszterelnök helyettes semmilyen solt kapcsán fogalmazta meg a gondolatait, és Orbán Viktorral szemben közel sem volt olyan harcos. Másrésztről bemutatni az ingázó Navracsicsot, aki pénteken a fialánál még milyen fasz a és aztán, amikor együtt ül az Orbán Viktorról, akkor milyen szolgálelkű, azt ezzel a fényképpen nálam bebizonyítani nem lehet. Tehát azt, amit egyébként bal oldalhoz köthető, és jobb oldalhoz köthető orgánumok elkövetnek minden érted, mindent adnak érdekében, hogy a saját logikájuk mentén, mint a mágnes vonzák magukhoz a vasat. És tartsák távol maguktól azt, ami nekik nem tetszik, miközben én a HV-t nem szeretném baloldalnak látni az a lap, amit én elolvastam, az egy tárgyilagos lap volt, az nem volt se jobb, se baloldali. Én attól irtózom, én attól hányok. Igen, elküldték nekem. Műpa a turizmus a hazaszeretet egyik formája album, a turizmus hazaszeretet egyik formája, hétfő 12 óra 43 perc, amit egymás mellettül Orbán Viktor és Navracsics Tibor. És ahogy ezt a HVG megszólja. Mit akar a HVG? Csináljunk forradalmat a Navracsics. De tényleg? Hogy aztán úgy váltson ki egy ilyen írás valakiből óvatosságot, hogy ne. Tehát, mint, mint, amire, mint amire a Gyurcsány utalt akkor, amikor éppen tárgyalnak, hogy ne legyen egy ilyen megjegyzés, és akkor a Molnár Győr egy egészen páratlant lép. Amit én egyébként nem tudok pártelnöki meglépésnek, ez egy emberi gesztus. Mellékesen pártelnök. Én nem szeretném, ha megvernének, de nagyon kíváncsi lennék, hogy egy hasonló szituációban lenne ember, aki a, a védelmemben állna. És látják, itt volt a Ijeszenszke, aki azt mondta, ha ott lett volna, akkor megvédte volna. De ott nem védte meg senki ezt a szerencsétlent. Én egyetlen egyszer kérdem, kérdeztem életemben, hogy ugye nem fog megütni, abban rádioműsort is csináltam, szerintem durván tíz évvel ezelőtt volt, de máig szégyellem azt a szituációt. Hiszen én tettem lehetővé, ez egy közlekedési szituációt, Hadas Miklóssal készítettem róla műsort, még Budapest rádióban, nem tegnap volt. De ha a pártlogikával felvértezzük, akkor mindjárt mindenki sokkal okosabb és sokkal bátrabb lesz keresi a rossz mondatokat, a félreérthető mondatokat. Nézzék meg a nézetet tényleg. Felrobban a gyerek, lemond a kurátor, és akkor azt kérdezi valaki, hogy ez nem a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása. Elmivel nem azt mondja, hogy gyobbancsana fel egy gyereket, hanem azt mondja, hogy miért ne lehetne egy ilyen videót közültenni. Amikor gyerek voltam, és iskolába jártam, Nagyjából ugyanolyan voltam, mint most a tekintetben, hogy amíg ilyen dolgokon nem tudtam túltenni magam, hát én nem tudtam tovább enni. Az érzelmi hőfok az, ami sokat változott, de ahhoz, hogy az ember jó kejfejjancsit készítsen, ahhoz valójában 70 fok fölé kell melegedni, de az ma már más konzekvenciával jár, mint korábban. De hogy önök nem melegednek 70 fok fölé, azt azért meglepetéssel konstatálom vagy pártlogika mentén hevülnek 70 fok fölé, de az nem ugyanaz, mint amikor az ember pártlogikától függetlenül hevül 70 fok fölé. Na, sok beszédnek, sok az aja. Fél tízig maradok, ha van telefon, akkor tovább. Önökön múlik. 061 489 099 és 0630 másodszor. Ester Montel Zsolt megszólalását a Facebook oldalamon, mármint ami a műsorommal kapcsolatos 9 megjegyzés van. 8 született tegnap, a mai műsor követően egyetlen egy, az is félreértett megjegyzés van rajta. Önök elkönyveltek valamit valamilyennek, és az, hogy majd az volt egy negyedórás beszélgetés, önöket minimálisan se érdeke. egy és nyolc senki többet Senki, akkor szeretném elmondani, hogy minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, kísérletének mindenféleképpen az volt, <kül> akkor legközelebb holnap találkozunk 2 órakor, ma ismét lesz zugló TV. A jövő héten nem lesz élő lebonyolítások egyfejön, az azt követő héten pedig hétfőn és kedden lesz csak és most, mint hogy tegnap is elmondom lemondom az október 30-ai nagyon messziről jött embert mondván, hogy én nem fogok tudni arra kellően hatni, hogy sokan legyenek és azt nem szeretném, hogy összesen öten lennénk így aztán legközelebb nagyon messzire jött ember, valószínűleg október helyett november 13-án lesz akkor az kétkor fog kezdődni, hogy én el tudjak menni Gorillaz koncertre még fél percük van arra, hogy marasztaljanak, ha nem, akkor döröpont, kukat, gmail.com. A rámulást még hozzá Csak kérdezem, hogy szombat 19-15 APV? Nem válaszolok. Jó, köszönöm. Hát mi ne válaszolnék? Igen. Látják, hogy én is tudok módosítani. Végül is mi áll annak a. Tehát mi akadályoz meg abban, hogy egy kérdésre válaszoljak, ami nem titok. 9.30-at mondtam, még egy telefonnal tudnak marasztalni, aminek egy percen belül kell befutnia. Még 45. Jó reggelt. Jó reggat! Rövid beszélgetés volt. Még fél perc. Még 15 másodperc. Lecsek, húzom az időt. <Szor> igen, igen, igen, igen, igen, Ha ezt sem mesélsz, azt mondani, igen, a válaszom igen. Mariborban meg lehetett nézni a Liverpool-t, az nincs olyan nagyon messze. Hetet rakni egy csapatnak azért az nem semmi. Megnézem még a valutákat. Megnézem még a New York Times-ot. Megnézem még a New York Times-ot is. Nem egyszerűen. Egészségügy, ISIS fővárosa, hogy ez a Rakka. Kurdokkal sokat foglalkoznak. Kurdokkal mi egyáltalán nem foglalkoztunk ma. írnak egy albani NXIVM nevű önsegítő szervezetről, ami nem tudom micsoda. Weinstein az továbbra is van. Azt se tudtam, hogy van Weinstein társaság lemondott az igazgatóság erről. Roy Price kilépett az Amazon stúdiótól egy szexuális zaklatás miatt van útmutató Katalóniához. Hát figyelj azért nagyon sok dologról nem beszélgettünk. Viszont most már nem is fog mert nem telefonáltak. Viszont